good greener than the BN Luziana in the morning in the morning it's great to stay up late good morning good morning to you let me just as if we wasn't mississippi shtave 18 minuta në këto momente në klubin e Mqjesit nis te kenë ardhur që gjithë miqtashur jeni me Blendi, Merin, Altini, Nordën dhe Florin um so në klubin e Mqjesit shumë lajm me ndryshët por ka dominuar Ka më shriven unë opinioni publike dhe ka shenë live me gjithmoni pari Kjoj reagimi që është në bajdu në daj i qëndrimeve të krye për shkobit sërb Irine i këtu në Tiran dëmë për top channel një në një intervist Si tu ashtë solo, po ekskluzive ishte, po ishte vetëm ky E par shë ishte i ullur diku, më okay. kështë se ishte për shumë ati në saltu ishte në no. të, tira, Elkini, Oltalore, mishta, pare, të, kusin, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ja, mënis dashur është interi i katedraleve së Reutototës, kjo është kështu e bukur. Më kujtohet takimi me fal i premiinistreve të Ministrisë së Jashtme, ka kanë bëruar ka shënin ngjara, çu do të shinë apo? Deri merkurë, por shumë më mbashmë dhe çka. Nu asta. Kjo është më ndoj, e ke vështuar, këto janë gjëra kështu standarde për fam. Po deri merkurë kanë përpërcësi. Ky si Paris hidh në mesi ai. Ky lanam, për datën e djeshë, duke qenë se do të dojmë ndër të tjerë. Eh, Pao, si kacilur, po ti do të ka çelur lule 30 fillojmë jo shega gabonë apo unë nuk e sapo po sheg gabonë do të vë çelur lulën e saj nuk e di gabonë rënd gabonë rënd është zakonisht ajo vetë por është vëmendje në një formë krejtësisht ndryshe se të mbajim lule të saj tëra lule të saj të rorë o kemi se ti mbajesh mend për keq pa i smut mbaj mend për këtë gjë është po i futet tek nëpër fustan atë po ti ai do të bosh fustanin kyçira me grusht jeri do të gabosh rënd që të treshësh vëmendjen së ndryshme është vërtet Um, si përsëritet me, me diegje, me djegje të vëllëna. Njëri t'o parja burg fustanit e t'dhini me ato sparaika të lira. Ishte, ishte fyre. Ne sot po shoh se keni bërë situata është që mohimi i ansaj po çtien në familjen që tjetër, në familjen e gjerë. Mund, sigurisht. Ç'është teknike e vërtetë fjalë, se ne i më herët, tani ai i pret që të sesion njerëz podcast-i. Nëse do gjendë. Ky ministri që del të shtap ngjesit. Unë me gradë nuk do të ishim normal, dashëm të pamë të shkojmë në këtë. <güljë> Klub i mëngjesit. Live në RN7, pikërisht këtu në Radio Club FM. Këtu i madhësh të sa. Mora fjalën me siguri. E hodh me frontor netë edhe këtu që shoi këtu në klubin e mëngjesit. Doletim provojë. Pa si ra pak sysh. Në rregull apo. Heprë, pash pauta. Mirë, okay. Në rregull, kthehemi më spakt zyrtarisht këtu në klubin e mëngjesit me zdashurin me Blendi, Njerin, Altinin, Olden dhe Lorin. Mëngjes. Ora 7:02 minuta. Kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Ju ta dëgjoni këtë këngë në Radio Klub e Femr, gjatë klubit të mëngjesit. Dërgoni SMS me tekst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 Në Itali Benito Mussolini u dha grave të drejtën për të votuar. Në vitin 1924 ndron jetën në moshën 41 vjeçare shkrimtari cek Franc Kafka. Në vitin 1931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 Girls nxorën në trek këngën me titull Take It Easy. Në vitin 1989 ndoron jetë në moshën 87 vjeçare lideri iranian Ayatollah Khomeini. Në vitin 2001 ndoron jetë në moshën 86 vjeçare aktori amerikan Anthony Quinn. Në vitin 2006, bashkimi shtetëror midis Malit të Zi dhe Serbisë përfundon zyrtarisht pasi Mali i Zi shpalli pavarësinë. Në vitin 2010, albumi i Black Eyed Peas me titullin The Energy Never Dies doli fillimisht në treg në Japoni, ndërkohë që në datën 9 qershor doli në tregun amerikan. This is Club FM 100.4. Ok. Ar tash në orën 9 minuta jemi me klubin e mëngjesit në Club e Fem 104 dhe në ekranin e Club TV sot është e martë por as pak tertë kur nis me klubin e mëngjesit. Po <hih> e vërtet. Kemë dhe përmundsimin për sot, dëshë i frëmtimit. I leta të giojmë njëherë secili është, po. Sepse është dita për Pam. Dita për të ripërsëritur momentet më të bukura që do t'ju ndodhin sot, duke filluar që me gjërat e vogla në mëngjes për shumo, kur puthni para se dilni për në punë personin tuaj të zemrës. Mhm duhet ta bëni të dilni nga shtëpia e mbyllni derën pasoj e hapni duke filluar që më kjo gjë të ndodhish çfarë dregjin harrova ju do të thosë çka ka kështu Duket si çka por duket si çka. Korozionin e situata hmm? këtu. Jo, mira e shkruaj tur pak për gjëra që e bezdisin nga gjërat që njerzit bëjnë. Për shembull, kur premën e kanë çëmendishur, hyn makinën në balkonin, hyn makinën sot tek para. Unë që kam sapo bler nga kjo. Po. Vjen po ashtu duken nga një fetë buka aty. Tjetër që morëm, që shumë romantika. Çfarë të bëj vota? Ta edukojun atë? Vjen te bash me një nga. Atë drejtë, prandaj edhe çështja e edukosh o është këtë GKBsh mund të jetë ndonjëri sezon që nuk është është një smiley face por është mirë ka qetë po është është goleldës domoshem gjithsesi kur futa para sot Bankim vinë dhe thonë a ai vjen në mëngjes dhe çfarë ndodh është Ha, qëndrove dalle dhe ishe hedhur gjelle. Sa pika gjelle ra në program. Po, kërkojmë këtë gjelle. Ishte gjelle, krijoi situata tonike. Iran e ka të njëjtë me ty. Jo, sjose kam shuar asherë se ta kem ndezur makinën me gjell. Jo, siguro, nuk kanë bëjë të marrin një sormë me gjelbë. Këtu duhet mbushi gojen me gjelbë, të marrë një tube. Për ndonjë mënyrë, nuk do të pastaj, duhet mbush gojen. Mirë, bëni garozën, mbushni pas bankut në të thelshën e lëndës, rreth orës 7:00 dhe 100 minuta. Ne fillasim pas orës 7:00, superbolit të të mbaj. Sësi të, 100 minuta, publikaciona. Nuk ka asnjë problem se komshi u zgjratë të. Aty deklaruan një gjë, janë një chef gjonuar, apo se Rosnica do të bëjë takime. O, kështu është, është një. Bjeland. Bjeland.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 Bailando, bailando, bailando, bailando. Le doy el mío llenando el vacío, subiendo y bajando, subiendo y bajando, bailando, bailando. bailando, bailando ese fuego por dentro me la enloqueciendo, me vas saturando. Con tu física y tu química también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con lo mío ya no sí por su filosofía mi cabeza está vacía lo no Center of Tirana To listeners across Albania And the world The morning show with Blendi and the team Each morning from 7 till 10 On Radio Club FM 100.4 Oh yeah 7-18 mm -hmm. minuta në këto momente Në klubin e mqesit mi shtekin i ardhur Që gjithë mi shtashur jeni me Blendi, Njelin, Altini, Norden Edhe Lorin um, uh, Sot uh, në klubin e mqesit Shumë lamin nga më ndryshmit Për uh, ka dominuar Ka më shriven unë opinionin publike dhe ka shenë lajme i gjithmoni pari Kuj i reagimi që është nbajtur ndaj uh, i qëndrimeve të krye për shkopit sërb uh, Irine i këtu në tiran dhe në për top channel në intervist Situash uh, solo, po ekskluzive ishte, mm -hmm. po ishte vetëm ky Tam. Se e pa është ishte i ullur diku nuk është se ishte për shumë ati në sal Ku ishin edhe ata tëftuarit dhe tjera Po Bartolomeu i pare kudi unë kusht tjetër uh, që kishte ardhur mi ishte Shentërimit të katedrales së ortodoks atje, në gjithë festën e Bukur. Unë mendoj që po edhe edhe reagimi i mfal i kryeministrit dhe i ish-kryeministrit që ka kanë raguar kundrejt i ka qenë ngjashëm, po, me me njëri tjetrin. Në këtë pikë, por shumë jam bashkuar çdo që ka nuanca atyse. Unë mendoj e ke varsur se janë këta njerëzit që bëjnë gjëra kështu skandale për famë? Edhe ky. Edhe ky është një. Ky si Paris Hilton thon thua ti. Ky lanam, ky është ideja se duke qenë se do të vëmendelnë të gjithëve. Po, bafullsinë. Imagjino. Po, gaboi rëndam. Ëh, gaboi rënd. Po, unë <gjit>, rënda. nuk e di se po. Gaboi rënd. Nuk e di. Gaboi rënd, gaboi rënd është ajo. Zakonisht ajo me. Ata tërishtë vëmendje në një formë krejtësisht ndryshe dhe të mbajim mend për mirë. Po, kemë se ti mbajesh mend për keq, ke. Ai s'mund mbaj mend për atë që thosh. Unë i fute kryën në fustanën e thosht, ky që bënë. Ai që vuti në fustanën, ky qira me grusht. Jeri do të gabosh rënd që të të rreqësh vëmendjen së ndryshme. Është vërtet. Çuqjesh, ktan si djegjes, si djegjes u tjenash, një ndeshon parja poshtë fustanit e lëndini me atë çfarë ai ka deklaruar. Ishte ishte fyerje. Ishte fyerja. Si situata është që mohimi anasaj po çtien, ne thamë njëtin gjë si ti, po themi njëtin gjëve sot. Para se të thoshë kryeministri. Sigurisht Če është teknikisht e vërtet në fakt, po, se në një më herë atë. Tani ai pret që të Jo, të për njërzit, unë, për e di se më komendoj. Personi njerëzit po të flasëse. Nëse do guxonte <laughs> <laughs> po, <laughs> dikush për një Re komunisi që del gjën 7 mjesëve dhe bën deklaratë, nuk do të ishte normale, tash mezi ka pritur. Ai s'do duaj. Është i dërguar. Po. Nëse do guxonte dikush për një nesh që ishte në vendin nga vien zotria dhe të bonte të njëjtën deklaratë, çfarë do kishte ndodhur? Do edhe në të ka puni më rrë Shiko, kamë për shqipe në unë Në reakime në 6 më rrëpë Nëse, do kishtë të ndodhur e kundur ta Prap nuk do ishte një situatë e fundëshme Shiko, që ose ti shkonë në në të tua Një të vërtet që është, është vërtet të të të gjë Po mm. të tua, që ose ti shkonë në në të të tua A i thaj që nësë kemi pasur Në shekë kër jasë një probleme shqiptare Ndërkoj në që Aty u bë ka sapani. Tam. Aty u bë ka sapani, nuk ka nuk ka kaluar ai shumë kohë. Edhe ti, domethënë, po na po mohon, po mohon gjagun në atyre që kanë vdekur aty, fëmijët që vdishin aty, të rriturit që u vran aty, fiset e tëra që u zhdukën aty. Ti mban mend si rrethojnë njerëz si ku si, si si si fushë mbjell me me me lakrë. Domthonë, trupat njëri pas tjetrit. I mani mend ato, xhamitë mbushura plot. Që ështëu. Ato ato gjëra që nuk mund të harohen kurrë. Po po. Kështu që i vrisin foshjet me me me krumat kalibrit të madh që ushtrëmronin komplet trupat e fytyrave dhe gjëratë. Kështu që këto ndodhen atje. Nuk nuk është se ndodhen, kështu që kur e thuan se ç'kishim ne? Mirë ishim. Shumë mirë ishim ne. Ne kupton këjo është është absurde. Është është revoltutse në në vetveten. Kështu që mm -hmm. është është fyese. Kaisha mund të thuash. Kam qenë të sigurt që kjo është kjo është zë mund të thuash, por që është um, kaç s kemi të çëmë. Është pa fjalë. Do të thotë që që ka njerëz janë aq thellë në atë zhgullimin e tyre, edhe janë aq ku duhet të verbuar në atë nacionalizëm apo çfarë është? Apo janë aq është është një formë smundjeje, se smundhet. Njërzore. E kupton sa që ti mohon atë që kanë thënë se ishin shqiptarë, apo ishin serbë, apo çfarë janë ata? Të kur njerëzit vdesin njerës. janë njerëz. Edhe ti nuk nuk e ndij se si mund të të, të rish aq rehat në atë kostumin tënd për shëntërië. Edhe edhe të të të kpusësh kështu lloj fishtirash. Prandaj mufka mufkashta. Ne e kemi pse mund të kishte dhënë edhe një tjetër gjë. Po gjithsesi, çitëm një farë dike. Po jo. <je>. Po po <laughs> themi që qysh e kjo kjo është, kjo është mënyra se si prandaj njerëzit kanë kanë reaguar ndaj kësaj. Kan, kan, kësa, kan përshtynë që sepse ne pa pa mëvesë ata këthe erdhën. Mm. Edhe mm. gjithçka ndodhi sa andej edhe këtej kufirit në nëntat. Qështë ja, me i shërë a fjalla, jemi të, të djelen në, në Kosovë ka zgjedhje. Uh. uh mhm. Qështë dhe bëjmë, dhe bëjmë një pyetje po saj, pak shru sëndash politikën e, nuk i bëjmë për Shqipurinë se nuk në indereson shumë por për Kosovë mund t'i bëjmë. <laughs> për shumë, unë pot isha në Kosovë, mendoj, mm. mendoj se do votoja Tare. për vetëvendosje. Mendoj unë, është i, këtë, këtë moj, doi bindje e kam. Po të më ishte, po të isha se jetoj atje. Do, të, do nuk e di se për kë do të votoni ti Juve. Dota është e fshet, Blendid. E di, mamin e më. <laughs> Së bësh. <laughs> një vot a, hipotetike s'ka pse ti e më fshet, apo jo? Ja. Po, dekord. Kjo është një vot mbështetje e kam pështypën unë po. Të, në këtë votë kemi? Jo, jam dekort me të reza unë nëse do, do tisha në Kosovë për vetë vetë në Ausian Po pëse? Do votoja, a nuk e di kam jellojë simpatia dhe ndo shta Po nga të qarë qarë është Po nga ish pak sa unë kam partë Simpatia bazuar në qfarë? Uh, më duke nësikur do, do bëjnë gjëratë mira mm. Në këtë sensë kam më të e për simpatia Të duke në më të sinxertë për shumë? Në duke në më pozitivë, më me energji pozitive do më sën 3 me 3 delë dërëshë Më ndoj që... Kjo është, do në thëmë, brezile të tydojnë në brezile Njerë e re Të kërënë dhe pojene Profetënë në sheshe i okishë Tani është momenti ku gotë të dhe gjenë të të në tonë Sjana e tyre, mi ishtë da Ford e ledë, mërë t'i dhe nesot, mi ishte zhkarabind Zhkarabind Zhkarabind pse që e gjetur Garravino tani. Telbi Mendini. Garravino Varesi do të konfitoj. Të lehtë, i ke vetë. Si fjalë, të kërkohet një dhuratë nga elektronikë. Ah, bravo, bravo Gretos, ah, bravo ah, Gretos, ah, i si ah, lumt Gretos. gretos. Mirë, po. Fjala juaj. Telbi, Lori është aktivizeli si ndonjëse entegruar. Jo. <laughs> <laughs> <Shise dresa laughs> si jo, nuk e di nëse se dihet. Au Lori. Nuk ka atë. Ësht diçka e gjallë. Jo, po, po, por do ishte. Që se kjo është gjithaj politike. As do të them, as do të mëqen. Jo, nuk zgjepim. Mirë, okay, pesë minuta. A mund të kemi, nuk e di. Por do të, do të, nuk është vërtet. Sepse eksiston vërtet nuk më zgjojmë high hopes tani shpresat më dha. Në Kosovë. 7:25 minuta në kohë mund ta drejtojmë shkollën e mëngjesit, ju përshëndesim, mund ta ndiejmë. Mund ta luhasësh në themi që nuk Domethë shkaq konstë ka erë domethënë. Jo nuk është, po mund të shkaktoj. Po mund shkaktoj. Pastë vëmbrën, pastë. Jo, jo. Mund shkaktoj që që ambientit ketë një herë tashua kushton për shkak të shkaktohet. Shkaktohet. Pastaj herë. Jo, nuk është atë. E këmës me për të ndjerë E këmës me për të ndjerë Por mund tjetët e rezikës me Mires dhe ndjesh Por mund të ndjesh me mas Mësë ndjesh E zhenqës se të të të vërdon Më të e vërës e të shduën Më të e vërës e të shduën Më të e në si fenomen Më të më të të shkoj dhe kunda Më të të shkoj dhe kunda Porque já se passou montes de tempo, o que montiava, montiava ninguém para essa. Para de chorar centro do. Eu pus garrafas, já, para comer agora. Como tem que, não sei, há um dia. Ya, não que não me faça. Para fazer isso da rua na copa, só repetem no lagos prap. Cupa, cupa, tá uma vez, cortada, tudo. You're called Thémy Yes Yes Yes Yes You did it You did it You did it You did it Yes, you did it I don't know I don't know It tastes like a thing It's a gender It's a gender It's a gender It's a gender It's a gender What do you say, Anton? I say I say I say I say I say I say I vim rrotull t'i gjojnë, qit jeton i vim rrotull I vim rrotull Që sa lindim dhe sa vdesim rrotull A fillon me jo? Jo, nuk fillon me jo I vim rrotull Që sa vimrim dhe sa vdesim të vdesim të tërë që i ka nardu <laughs> rrotull I ka nardu rrotull, i vim rrotull Dhe tjergi rrotull Asis ka shkuar dhe dhe tani që ta, ta zër me dor bësum, ta, ta, ta, ta preki, ta vedin, Që mund ta prejki ta bëjt vët vëtun që une kapa, une, me, me, me, me, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Jo jo jo. Me bë fillon. Jo, më fillon. Po s'e ngatronat. Ndër hynon po ndër. Nuk ka më këtë. Po jo, nuk ka më. The screen crowd. Because ah ja ja. Kjo është vështirë po. A ty ku hyn? Do ja. Do ja. Nuk hyn doktor pa gabosh. Nuk i m'ngjeset. Live nurn start. Biggest Tunnel Radio Nürnberg.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 Union Net Western Union, kurdo dhe kudo pranju. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Kute dëgjoni këtë këngë në Radio Club e Femrë, gjatë Clubit të Mëngjesit. Dërgoni SMS me tekst, kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një virat. Kënga e ditës. Mirësorrës 7:10 në krypinë e Mëngjesit në Club e Femrë në 104. Mirë se vini në klubin mëngjesit do një 7 dhe 30 e Mëngjesit, ora është tani 7:30 minuta fikse. Fjalën e karierit për një histori, siç më tregon ajo Po po ai synë kufi i thefrikshmes në fakt. Zë mm, te pasur reagime uh, jo të mira, kuptohet nga njerëzit që e kanë parë si fotografi. Ku ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur në uh, një nga qytetet e Amerikës, nuk e di eksakt, por bëhet fjalë për një çift të ri dhe që kanë vendosur të martohen së bashku, por kishin vite që jetonin dhe kanë bërë një vajzë të vogël. Ata po bënin një ceremonisë shumë par. mirë. Oke, okay, ata pra, ata kanë një vajzë të vogël që Tom. e bën pa komo fare. Ata kanë vendosur që të bëjnë të sillin vajzën e tyre pastaj të bëjnë edhe Ata kanë vendosur karrocën para kalit. Vërtet. Okej. Gruaja ka emrin Shona Brooks dhe uh, ka bërë diçka uh, të të pazakonte, sepse okay. ka dashur që dhe e bija e saj që mund të jetë diku tek 1 muaj ose 2 muaj maksimumi. Uh, ka vendosur që ta kete dhe atë të prezent në dalë Sëm por një form kretësisht që diqma Ideja është në fustanin e saj të nusërris Në pjesën e bishtit Në pjesën e mrap me, me të fustanit E, e ka vendosur vogëllushen Duke e ka përmirë që ajo mos kishtë rizik për të rëkullisur që të dal, dhe bebi ishte në e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të kjo nuk është mirë pritur nga gjithë njerëzit që kanë rritur ta shohin sepse janë bërë fotografitë më pas janë ndarë në rrjetet sociale mm -hmm. dhe të gjithë e shoh foshën e Boglet. U mendova që ishte mendova që ishte një kështu. Kjo mendova se si ishte pjesa vështirë. Flongo fashun diçka kuqe, ku ti mund të thash çfarë kështu. Ja, shak, është një bebe e gjallë, dhe pa. është vajza e saj e vogël. Teresha është e zbardh. Ma ditisa kanë thënë që duhet dërgohet nëna tek autoritetet për katec, sepse, sepse nuk di kush kujdeset. Autoritetet vinën nëna, ajo kush nëna. Ëndemson duhet të merren ata, nuk di kush ja. kujdeset për fëmijën e saj, kanë reaguar vërtet keq nga ëh uh, xhethi që ajo ka bërë. Ne si morëm duket pak i çuditshëm, kjo ta Tereshësh fëmijën sa. Po si edhe si simbolik mund të duket sikur Sigur e ke kusho diçka si bar, e di zon? A e bërtisni ose e mban ose ose there has bar. Aiu kam nduar, ishte një gest i veçantë. Po teatër, po pastaj ku kam vëmend, ajo është shumë e vogël për të mbajtur mend se kjo do ta marritë dasma. Ti dërgoi foton atë që kishim mami ku isha. Sigur ku ishte bishti fustanit, më duket të rishur zvarr për bishti nuk e di. Ne se. Çan tononax. Çan nenas morrë çan nenash. Hah. Anko pra, u duan të të rhiqin vëmendjen Altini, siç po thoshim pak më parë. Që sjë të rhiqen vëmendjen me lloj-lloj budallëqesh. Pse kërkon se bëjnë njerëzit? Pse mendon se njerëzit duan të rhiqen vëmendjen? Po, pse ti e kanë domosdoshshuar. Çfarë ke nevojë për vëmendje? Keni vënë re? Por shumë apo pse është? Njerëzit e, e, e, e kanë, kush më shumë, kush më pak, pam. Po pse është? Duhet domethënë, nëse ti do, unë jam gjithmonë tek ajo pjesë. Nëse do të të rhiqesh vëmendjen, të rhiqje për mirë. Që të pak të në ti të mbahesh, mëndë që ke bërë diska të bukur të mirë. Nuk e di diçka që është pozitive. Ose mos e tërigj çfarë. Ose mos e tërigj çfarë. Nëse ty të punon truri vetëm për budallëqe, po. Po sot këtë tjetër ajë. Shumë dashij ai aty që punon truri vetëm për budallëqe. Si ta mendoj këtë mendimin? Jam ideja është puna se. Në dipin tënd, ti ta përpunoj kështu. Unë që... vetëm tënde mund të bësh të duar sepse e ke të drejt. Por kur është një foshnjë në këtë rast po mar. Kur është një foshnjë shumë e vogël, nuk duhet të rrezikosh asimoment jetë. Ose kur është një delegat. Sa do e bukur të të duket si ide. Prapë një dëgjesh. Me mendin e saj ajo ka bërë diçka brilante. Është në rregull sepse ajo tha unë mu duk diçka e veçantë, ai sigurova mirë, nuk do të kishte asnjë problem. Ja, ta gjishtyr me karroc, pse jo me karroc? Ka ka po normalisht me karroc. Ka shforman nga më ndryshe. Bam bam bam <laughs> din, bam bam bam. A kujdesun se çfarë? Unë kam përsipën që vajza kur të rritet do të shohë këtë foto, nuk është se do ndihet aq mërë, ë. A e vajza? Për vendodhje se ku ka qenë. A vajza do do ketë humbur, do ketë humbur disa xhisa kështu, përplasje kokën. Me çfarë unë ishte këtu edhe ishte në ishte si shtrir. Më shumë sesa e vërtet. Më shumë sesa ulur, por çuçi edhe koka të rreq të thonë dyshemen, kështu nuk nuk mund të jetë shumë mirë për një bebe. Nëse, ëh, uh, kimsu serin do të vi tani, Andrest, juet këngora është 7:34 minuta. Mi me dashurinë me klubin e mëngjesit, valet e kramë fem në 104. që ka të dujnë me balkonin të rastë është e kërkja një për apartamentin po, këmshja si për teje varë qërqafin si dhe të blokon komplet të tani në balkonit thonë të isolon në dritë për të asurë sa i këmë varë qërqafin njeri <laughs> ka një a njeri këmë varë qërqafin undori me gërshër në dorë <laughs> <ljeri, laughs> në gërshër nukim për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Unë dhe isha tuk e trekuat kiti një storinë E kam shumë me zikur njerëzit me prezit një gjarëqadët me kërshërës Kur farën një mundët? Po, e bone dhe këtë përroket dhe këtë luta Jo, në këtë formë, se të seme Dhe e bonë sërishë Dhe e bonë sërishë Jo, jo, ta ti e një breksu Merë një shri i men një plumb bushe me benzin edhe be <gjus> 4, 3, 4 <gjus> e, e, dhe jakshus i men një plumb 3-4 vëndë edhe shikoj problemin të <gjus> të nërsa lërgoj për të të për të najë kale jërë kale njëse um, oke okay, për më nuk e që që që që kujdes me ka qafat më zuazin i balkonet të tjerë dhe njëmë të tjerë duan në këmë shikoj. balkon fa. se të ke për më balkon dhe kjo ti e ke po e kam pamë lut të di ajë vrimë zarvit ose lut të di vrimë zarvit teleskopës lut të di teleskopës ti çikosh një rrezë diellore tikë ajo serio nuk e pahami ajo ajo gabur çersav di për shkak të ashturi ato të rrazë Vincent chat në anërapa që ajo nuk e di kush pa ajo ka të çarçav portokalli për shembull e duhet të ngjeshë rënd të duhet të ngjeshë si perëndimi i dielli për shembull klubi i ngjeshit live northern stand pikërisht këtu në radio nclave Okej, okay, 7.38 minuta lukton me ndenë me klubin e mëgjesit, më valet e kravë FM në 100.4 edhe në ekran e kravë të vës A ka gjëra që njërëzit bëjnë në ambjende publike A vonë punë për shumëll që ju a heqin trurin mm -hmm. Dhe pyetja pasu e se është si reagoni Qa gjëra që bëjnë njërëzit jeri mm -hmm. në ambjende publike që të bezdisin, vërtet bezdisin. Do po bëhet fjalë për gjestet ose Mund të jenë gjestet, mund të jenë veprimet, mund të jenë uh, nuk e di, mënyra, çdo gjë, që që bezdis, mm -hmm. që njerëzit bëjnë. Njëre... Se njëra, sepse janë shumë njerëza këtyre, okay. është. Pra ka shumë për të folur aty, çuçi Bogati. Është kur thosin gisën në hund, sikur të kadojë rasisë pastaj e bërin janë të shpifura por e bëjnë e bëjnë autobuse të bëjnë në rrugë apo kudo zakonisht ku është në kënd nuk është riele shikon nga ai um jesës e vërtetësh ok mirë ky shi eri eri i vjen me zgjuar njerëzit të fusin gishtin hund me ish tash po është mërsë po ta shohës nuk është e hishme e vërtetësh mua më vjen më besdi kur shikoj njerëzit duke duke kryer nevoja natyrale kështu Nëmru një, pa ten Atër, atër në kamë bura ka, ka shumë më rase Këshu që, që qëllon po tak tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak Një në këshu Shpiti shpiti Sigur ka në duras e gjokë si Mu aty Ma vetëm ju burë Në, në ne, ne gratë jemi më të kujdeshme O s'kemi faldhin të shohin juve Unë kam parë të një skenë Me një grua Vërde dhe? Shpiti janë shumë të rralla jere Shishi Po, Kuh? në mes të një parku. Në mes të një parku. Po më duket më afër, do të thëgjë ndarëse ajë. Ja, oh, ishte ditë, nuk ishte shi. A do të thëgjë ndo kë? E dhur kë. Çfarë çfarë moshë ishte? Ai derën mes ditës. Ndoshta diku te 50-tat. Aha. Po kjo okay. si pozicionim? Njeri që jeni metodë po ato të metodë klasike, klasiken. Ti çfarë bësh? Pasi lloj problemi, mbaroj detyrat që kishte për të bërë, u vesh dhe iku. Sa ishte ora, nëse mund të pyes? ka jono diku 12 e drekës nuk nuk jam e sigurt por nuk, nuk, nuk mund mund të shpresoj që ti ke një foto jo ja, jo ja. jo okay okay mirë faleminderi deri deri deri të bëj mish me ti bësh foto jo jo atë kaç kemi gojë ajo ajo ti ke ti i shumë bëj mish me ti bësh foto asaj e bëj mish me si sken po po e kujtë më ndodhte këtë tjetër kjo derisa sa ka problem mos mos e mos e vetë të ketë të ketë boskanë një gjë kush Po çdo çubum vaje kështu. Ti shoh lai tovi më ujë? Është vajke, si dhe dhe dhe në huj, në demonstrata. Neze. Ehm um, Albin. Ë uh, çfarë bën njerëzit në publik në... që ta bezi ose në punë? Mund të jetë. Në punë. Po e lëm e lëm. Të që kemi këq këtu, jemi kështu. Janë drequt kemi... njerëzit. Të, po, janë shumë të rëndë. Kemi harruar se çfarë mund të bëjmë. Është vërtet. Po ijevi. Kurse rrugës ajo puna e të përshtyrurit mm. në trotuarën rrugë deri etje, po që vjen edhe me një kështu. Nga poshë Po mirë më faljë uh, Qa është të gjeronësi alternativëti Për uh, personat që mund allergit, të vuajnë Nisha njësë të qërape Në qërape <të> Po që vë nuk është ajo <të> Qërape <të> e i dene shumë përdorimeve Që nështë të nuk është qërape shumë e fort Kërte <të> Ajuni dhe dhjuta Edhe dhjuta kjo ecja etsia... Mua shu, barda, A, si... më bëzi një dizici për dhomën e çorapëve. Etja, al ditem. Etja, po etja çufon rrugë kështu, jon vjetë bardha po mes rrugës kështu si Është shumë e vërtet kjo. Është shumë e vërtet. Etja, as vetë nuk di nga shkojnë. <gjështë> jo, ka ka të bëj për shume. Ja, po mndote sot kur po vjen këtu në në bulevardin qendror, dhe po kaloja, po ato haben ato semaforët e jeshile, na haben me radhë kur vin nga Po the nga dajti a, mm -hmm. nga, nga hotel dajti drejt, Po drejt, janë drejt të nga forë që harë Ata have në bashkë Shush e ti do kalosh u rënd Dhe kalosh një herosh Që do thot që do kesh një loj Shpejtësia Jo shumë shpejtë Po që ka një vru makinë Tani është një vajzë Që është tek semafori tek ëmbëltoria aty ta kullor, e kupton? Duke kaluar nga piramida për tek ëmbëltoria dhe është në mes të, të rrugës. Dhe me sy po mund të kalojm, po tash jemi jeshile. Dhe që ta mbash mjetin kur ke marr ato vrullin, që ta mbash, mm. e thon frenan me semaforin aty, e para teatrit që do të vi ngjara pasaj, po. Me rregullat e qarkullimit ti je duke bërë një gabim, sepse je, me jeshile duhet të vazhdoj, duhet të ecim mjetin. Të rrjedh trafiku, mm -hmm. qoftë se u bën pengesë për trafiku dhe stopojnë mes rrugës. Aty ti nuk asnjë faj ndoshta që të të vi nga rrava, kështu që e e mira është do që ti zonjush të presësh kur të jetë me yshilën që apo kalosh. Edhe miedh është i rënd, është është e ka marr vrum, nuk nuk mbahet atë shkollaji. Sa sa çdo të donim, sigur po them, ka dhënë një rsinë. Kështu që rrava është shumë e mirë në semafor. Është domosdoshmërisht, mua mbësysin shumë njerëz që nuk i respektojnë vjetin. Sinqerisht mbësysin. Unë shumësin e kos eci në Tiranë sepse e lë makinën dhe dhe e mankën pastaj. M'pëlqen. Por që njerëzit në Vjetë Bardha edhe kam kam këtë frikën që u boja një fushata që ishte shumë e bukur. Respektore të të gjallëve. Mm -hmm, po kam kam vetëm frikën se mos mbetet në kuadër fushate dhe, edhe edhe ash edhe s'kam më. E kupton? ë do duhet që të ishte një një lloj kjo kultura e munguar në trafik, neve na. Ja duhet të kuptojmë që ne po ruajmë jetën ton, fillimisht dhe pastaj ruajmë edhe jetën e dikujt tjetër, ë, dhe nëse ne nuk na ndihmë së jetë ajo në tërë. Është. Jan vjetë barna për shume anti tek tek të shpjegojnë, të mësim shëlni. Mm. Ku është Këti mund të nështë që atem, kërsh karburanti, pa, pa shkuat dhe karburantë e atuj uh, Dhe, unë një them që Kepër Borg të rish edhe gjysore Që ajo është, ajo është e një korsi është që t'mon e zënë Që që një korsi është qërë duhet t'kallosh rrugën mm -hmm, Unë t'rish gjysore, anë ti, po Bëm vaki të hapi njeri rrugën Dhe ku bën vakit ta ha njëri rrugën ti e gatit shkos ti puthësh themën e makinës. E kupton aty njeriu, edhe kur jemi në funciona me një fit vogël, 3 vjetshme veç, që të shikojnë që ti po mundohesh, hidhesh mantan, janë vetëm 2 metra që do të hidhesh te furi buksë. Dhe nuk të hap njeriu, aty janë vjetë bardha. Mm. Aty duhet ata duhet të ndalojnë për vjetë bardha. Po nuk i shoh. Nëni që kaloritar ose ose nëna me foshnjë për shembull, dhe mazalla, dhe kët. Nuk dalon, nuk dalon ai sepse ai është sepse ai është Tyç, më e kupton në, në thotë vetën edhe nuk. Uh, jo kanë edhe një huaj që kur shohin që po kalon dikush, i japin më tepër gaz dhe ndalojnë më para këmbëve tua, në një mënyrë skandaloze. Më Sa stresi që çakton për mua. Për dhro kaloj. Edhe kur ndodh kjo pjesa që të fatin. Në diku tjetër nuk... do paguosh ti me lekë. Me para, po me para. Çfarë do të përdorin ata? Hmm. Korona, po euro ndoshta. Nisa, a uh, flasim për gjëra që u bezdisin, që njerëzit i bëjnë publik, mund në publik, më jesh dashur shumë të na shkruani. A ka gjëra për që njerëzit bëjnë në ambiente publike që u bezdisin dhe si reagoni ju? 0692070222 0692070222 për këto. Fem basfak në klubin e mëjetës me më shumë.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 Do you from your head to toe oh.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 Let it go until our roads a change singing we found up in a local rage now I don't really know what I'm supposed to say but I can just figure it out and hope and pray I told her my name and said it's nice to meet you and then she handed me a bottle of water with tequila I already know she's a keeper miss from this one small act of kindness I mean if anybody finds out I meant to drive home but I drank all of it now no so we're win up we just sit on the couch one thing little with another nass is kissing my mouth ah. I need you to do come on set the tone if you feel the fall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 në shkruajtur sot mëngjes na thot Sjepak. mënyra se si njerzit han buk gjatë orarit kur duhet të jenë duke punuar, han tindzash uh, thosht ose fshehurazi pasaj vijnë me duar gjithë vaj, kapi dokumenta, shkruajnë në dosje dhe si reagim uh, vetëm e, vetëm gjë që mund të bësh sot mund t'i thuash ë uh, mos han tindzash ndonjëri uh, sot kur të oh, kesh kohë i ke laj pak durë. Po. Okay. <laughs> se m'ka m'ka m'ka shujt biznesin komplet. ë më kushtja Ka drejt, po vjen për shumë shërgjën, kap në njërë njërë për tashin edhe, edhe fajs kanë Tashin e, e, e ma si bërë nga bërë Ja ndohë për shumë dhe edhe i shqitëse Ka nëra për shimin do shtalë mm. E shqitëse e këshu dhe ti e kap shqitëse në gërë në platin Në dy shanë mirë tita këshu E ti toa, oke, oke, këmë për mërra, këmë bëfë mirë Po, he të për shikoj e këmë e këshu E këtën, hmm, saj buku kjo perdja, p Në Barosve. Okej. Ah, the bei monogramen? D'accord. Je ni gati? Gati. Atëherë. Anagrama në klubin e miqësit. Anagrama e ditës së sotme në klubin e miqësit është Joli ti amo. Wow! Joli ti amo. Joli. Po dizini Joli, kujt do të thyen? Do, mund të shëlni qenin, po grades por shumën që një italian i vjen dhe shikon për herë parë dhe pastaj dashurohet. Esaud. Gio litiamo, gio litiamo, gio litiamo, amo, amore mio. Gio litiamo, G O L I T I A M O. Gio litiamo. Në sanagramë ditës sot në klubin e mëmësit miqdashur, 069 207222, dërgoni mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për të qenë fitues. Duhet të rivendosni këto gërmën në mënyrë që të formoni një fjalë, që ka kuptimin e një fjalë ship. Eh, jo vetëm ship, është ship sigurisht në versionin po dua të them që është një fjalë eh, ndërkëmtari. Ëh, mm -hmm. ndërkëmtari. Me preardhje. To juoj. Osencia e bukur? Do thosh apo? Un kur kam gjerë fitmi, kam qenë shumë i dhën. Pas kësaj fjale. Pas kësaj, më ka pëlqyer shumë. Më, Me të shumë mm -hmm. Gjolli Gjolli Gjolli më në të vërtetë. Shumë interesante. Mm -hmm. Është diçka interesante. Jolly ti amo. Jolly ti amo. Mund të stanë vetë sekondi, por Jolly ti amo. Ëh, nuk u kam dhën asnjë këso. Hm, është diçka, goca do të tim më, më pak. Mm -hmm. Është e lashtë. E lashst. E lashst. Pa, është e lasht është i lasht Gjolli ti amë Kujtës, më shumë se kaj Gjolli ti amë Më prajeri, e, jeri, bravisi <gjimri> Mojë maravillosa E matër të <gjimri> e mama, të, të ka natura kashkrua, pak, E matër të të natura Nga gjyra që njërzit bëjnë Thotë <gjimri> kër presin të nojnë të këmve Në balkonin e palatit Të këpërbazi dhe thojnë bjën posht Bo bo, po po, po, ti duan ngër një facebook aty, për shembull, ma nuk e di çëm. Nuk e ka nevojë al. Cila gjim nuk bëj asgjë. Nuk këtu. Çfarë të, <të bëj thotë? Ta edukoj unë atë? Po. Ka të drejtë, <të>, ashtu <të> se edhe të skusta të edukosh o jona varet edhe me kë ke të bësh. Mund të doni <të> një që zotë të kohë. Për shembull, ai pic cigare dhe ha fara dhe të dalë të sht balkonit dhe ka qejf, madje madje kur të loltës atëmos. Ku e sigon nda? Pakso. Pakso. Se ja një ditë më parë kishë ngrënë gjell. Kisha te parvazit ça. Kishe hedhur gjellën, sa pika gjella ra mbi parvaz. Po mirë, ka tavolinë në shtëpi? E kuteva fëqin, të ishte gjellë me patate. Ëh, po, iralda e ka të njëjtë me ty aty. Me zorr dhe tiolta me gjell këtu edhe futja. Një zorr me gjell? Jo, shikoj, nuk ka nevojë të marrë një zorr me gjell këtu. Këtu duhet mbushi gojen me gjellë dhe marr një tub. Nuk do të funksionojë, dhe mbushi gojen. Merr më një garuç dhe mbushë mirë. Mushe gojnë me gjellë, mërë tubin, valu për jashtë atuaj, super burritë të të mbaj, se si tjetë, se zashu, dhe... Nuk ka problem, se kom shioz bretët e poshtë. Tjetë në një shru, janë një me qepë, dy gjohë mua. Ose rosnica të po bytë vogla që ten që... E rosnica? Si faç me po, ide mjërgjërgjërgjërgjërgjërgjërgjërgjërgjërgjërgjërgjërgjërgjërgjërgjërgjër Ok, mirë. Kthejmë pas pak me më shumë. Muzikën e kemi shumë mirë sot në klubin e Mëjsesit. M'pëlqen më Johnny Tiomno Stanagrama 069 207022. Dhe jo, do ta djejm këngën e fundit nga Coldplay, si yes, ti që e fiksuar. Yes, yes. Atëherë kjo është Sky Full of Stars. Dallini ka kërkuar kanë 1-2 ditë më shumë, ashtu që ta djoj këtu në klubin e Mëjsesit dhe Jakob vjen tani për krahasin e ti dhe tuajën. Falënderit. Kjo është gjatë uh, transmetimit të uh, programit Ellen Jagovien Chris Martin dhe grupi a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. And cause you light up on me. Mir se vini në klubin e mëmëjes. Miq dashur, përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Tani është ora 8:06 minuta. Ëm um, dhe kemi disa uh, gjëra për të bërë. Gjëra, po, me radhë do t'i bëm. Ëm, uh, një parash, tekst të Kongës do po të vjen më pak. Para se të shkojmë tek teksti i Kongës, do të kemi lojën e mrekullueshme të censurës, po do të përmendim edhe këtë temën e diskutimit ditës së të cilën kemi disa nga opinionet që nga kanë më rritru në faqinë tonë shumte. në Facebook, facebook.com mm -hmm. fraksion klubim qesit, mund të vini edhe ju edhe në shkruen e atje, shfarë për njërzit në publik, cilat janë ato gjesta, ato veprinë, që me të vërtet ju bezdisin dhe si reagoni, është pjurit, ja? 0-6-9-27-12-2-2 mund të dër dërgoni mesajet uaja në lidja dhe me këto pjotja. Në këtë anagrama është Gjolli Ti Amo, Gjolli Ti Amo, Gjolli Ti Amo. Në fund të këti segmenti, parës e s'këm të këmuzika, do t'javim edhe, edhe një fitues në seka për Gjolli Ti Amo, anagramën e ditë sotme. Dhe tani, fjalla e censuruar në këtëm i qesit. Apin i veshët, yes. stop censurës. Okej. Okay si se jene. Nuk ka ndodhur në fund maj dor sa. Oh, oh, është spith. Spith. Oh,lera se un më duhet se e di. E mohim duhet, më duhet se e kam parë, më duhet se e kam qelluar ta shoh. Dhe thjesht. Dhe, dhe ëh. Okej, e okay, di se çfarë pra, thot. E di se çfarë thot. E di ti? Në fund të marsit në bashkisë të Durrësit. Po, saktë. Po po, e thot në mars, po. Ë fillon me me <laughs> Si... Bë, na... Si Mundë temi është në biemer dhe talon përë. Ok, të. letë shikojmë miqda shurë se qfarë ka thënë Blendi, Fevziu, në këtë klip. Përshisi jenë, nuk ka ndodhe në fundë maj dursak... Nuk ka ndodhe në fundë maj dursak... Dur sak... Po e vuri këtë gjanë sak... pozit sak... në faktë. Në vërdeta shu ishë. Përshisi jenë. Qarje ti, more. Dukër si s'mur. Qarje ti, more. Në krizit identiteti. Ike për analizën, more. Paj Sesi po më dukesh. Ai shkret lugëtie. Nuk e mirë. S'të ka gjetur më. Ej, Mira? Nëse, um, ehm, shikojmë, po më dukesh mirë. mirë ja. Se çfarë kjo të fundit. Okej, okay, nëse gjeni fjalën eksakte që Feza ka përdorur në këtë klip miq dashur, ju do të benefituesi një dhuratë në klinën e mjekesit që do jetë një kontroll i plot në spitalin amerikan. Një kontroll i plot mjekësor në spitalin amerikan. Dgjojini edhe një herë me vëmendje. Përsëri, nuk ka ndodhur në fund maji dorasad. Era nuk ka ndodhur. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për të qenë fitues. 069 20 70 222. Okej, okay, uh, pyetja për ju sot më i dashur në klubin e mëqyesit është, a ka gjëra që njerzit bëjnë në punë apo ambiente publike që u bezdisin dhe si reagoni ju ndaj tyre? Uh, Njerëzit na kanë shkruar Kemi një mesazh nga Joy, se thotë ka gjëra që më bezdisin, për shembull kur bëjnë si idiotë dhe qeshen me të madhe kur në të vërtet nuk ka asgjë për të qeshur. Ai da i gjithashtu s'them bezdisur kur njerzit përshtyn. Mm -hmm. Thotë ajo është reagimi i asht i kot, sa po kanë rrugën, e bëjnë përsëri. Për pra të dashur si do i thuash i dore pse përshtyn? Mund ta hazh një përshtytje. Ai shkalli duket më shumë se ka nevojë të quç lirohet. Po vrem. Ka për shkakun si thotë ato, pa Dohet një zhjithi për këtër Më bërëj përshqyve një qepër shumë Në një kaca këthina në shumë në rrugë Si shka një janë ty të, të rruga jonë mm. Dhe një dit po unë po dilja nga palati Po situasht për i bashkojsh a trafikut këmsor të mësimshyrit Kurse një goc ishte duke kaluar Po zblis të posht drejtë drejt nga qendra drejt te 21-shit nis nis nisit e kishin shishe bosh shishe uji sup plastik pa <gazim> aty bon po, ishte nje pirk i vogl aty ç'është drejta ishte nje kshu kthin e kuptonu ku qytete po shtyven qe ishte vent ku mblidhesh njerzit hedhin plerat gjatë paserës qe se por nuk esh vent per te hedhur plerat dhe nuk vjen im bledas kërkush aty esh nje godin qe gan mbet kan indertes qe ka pasi hallt mal aty te gan mbet kshu gjysmë me bër gjysmën e pabërë, e kupton? Mm. Edhe aty të shih njerëz i bien skuqë. Si se I bien skuqë dhe ndalën nga rruga ta keshin dhe hedhin shumë. Si pa gjë të ke. Ato që janë aty, atë, si e savi? Kjo është bezditshme. Sa bëbe gosa. Nuk bëj sigur se kisha mend kështu. Ri ri ri ri. Un un mendova që un, sepse ajo ajo po vinte drejt me edhe më kaloi pastaj hodha atë gjën. Mhm. Mm Po mendova se kishte ndonjë gjatë për për të thëpërave, anë diçka. Ë, kishte një kosh. Kur kthera pashatë atë ishte një kështu e bër vetëm, domethënë. Pesë jo. Ku jepse të vinin dhe i linin plera të rrugës dhe ku do? Ti s' do të merrë bidonin, ta ndiqje atë, ti thoshe, "Merrë këtë, shko hidhe të kosh plera." Po, e di. Dhe ajo të thot më që nuk e di shko hide. Për të ajo të lane të lyen një kushum minimumi, sepse nuk më ka ndodhur. Po jo, më ka ndodhur ndodhet edhe kjo që, ma se ti do të shtosh ambientin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 10 vjet ose 10 vjet, kujtohet edhe Zhulsa. Ehm, um, ju shekë kishë, jo, e drejtë ardhë mendimi që ndron. Të njerëz, tashi se edhe do zokafytemi so me çdo me çdo të pandreshëm në në rrugë, e kupton? Tashë njerëzit, nëse jetojnë në qytet, da kuptojnë vetë çfarë. Çfarë do jetën tonë aty? Ne kemi dërgur, ne dalim tash për, e, e, tali, ta për tani... policia, policia e ambientit, ne nuk kemi. Së nga ka do njëri këtë takër se po të nga e këshin dërë? Ndru Nga e këtëton? Ose kemi, që u që liqës në mbronë, t'ka përfyti me njëri që e hedhë shishe ku t'junë se të shparë mm -hmm. Për shtynë rrugës Por që... Që mund më ndosh keqë për ta mund më ndosh, që mund t'i bësh rezil në radio Mund, mund t'i bësh ka më për shtyvionë Me gjithë të drejtën Mirë Ate e kemi i fituas? Sikurishe kemi okay, Kanë thënë mitologia, është, është yli pari, nëndë, shtatë, shtatë i bërnë Mitologia Mitologia Bravo, si kështë e më në qëni? Yli Bravo, Yli Bravo, Yli Ylë parë, sotë në gjes Këto një orë Gjoli or. jo, t'jamë është mitologia Mishdashku kjo në atëson të ekë muzika Da një Sam Smith Në të këndoj se Stay With Me në klubin e më gjesit 8-12 minuta Ju përshëndesin fort dhe ju remi ditë fantastike Ja të këtë vjen dhe kjo Mirë um, Mës pak këtë temë ndë atrejtojmë edhe njërë tjetër Po më i kënd pësindryshë I'm not good, I don't understand But I still need love Cause I'm just a man These nights never seem to go to pen I don't want you to leave Will you hold my hand Oh, won't you stay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 stir videoj për të përballuar qend terracos pitbull kur del me vrap nga liçeni duhet të dëgjosh klubin e mëngjesit Ora është 9:17 minuta jemi me klubin e mëngjesit në klube fm 100.4 dhe në ekranin e Club TV's jurem një ditë sa më të bukur dhe të mbar. 0619-2722, 0619-2722, mi qëtashur është nëmri për lojërat që ne bëjmë të në krymën e mqesit dhe, dhe për komentet u aritim e temën që diskutojmë a ka gjëra që njërësit i bëjmë në publik që ju a heqin mendjen, ka gjëra që njërësit bëjmë fshinjët bëjmë në njërë që të bezdisin, po si reagoni, si a bëni me këto ë uh, e çfarë mund të jenë. Për shembull uh, Olta e vendosi të të mbushin gjellën me gjellë, do të fryjë gjellë me tub aty komshit i cili dikur kishte pikuar gjellë mbi parvasin e saj të shent, në balkonin e saj të shent. Do kishte shumë gjëra, gjellë, bishta po, cigares, bishta cigaresh hire. Olta vendosi me gjellë. Po, të mirë, kupton <laughs> edhe Njeri, ti ke problemin më balkonin? Npo, ditë që ka të jetër shumë <laughs> më bezdis Që ka të bëjmë balkonin? Po, në të rastës E ke fjallin për apartamenti Npo, komëshia si përteja Varë qërë si qafin dhe të bllokon komplet pamjen e balkonit tënd ku të, të izolon dritën sa i thon vari çachavin jeri kanë nuk i thon vari çachavin ndërimi me gëshër në dorë jo jo me gëshër nuk i bën jeri absolutisht absolutisht gëshër ka mëherëti është diçka shumë bezisë aceruse vërtet mëherëti siolta vend sikur tërhequn çachavet shikoj që komshia më ka prertë atë do të thëj e di si të bëj unë neja do të treguar një din histori e kam shumë bezdi kur njerëzit më presin çachavët me gëshër Kur farem mirë mundë. Po, e bën edhe këtë. I thuash, ozoj tani. I thuat, lutem. Po mos më varg çaf çaf tani. Jo në këtë formë sepse më izolon komplet. Jo, i jem, mëntoj. Dhe e bën sërish, ha. Mersa Lapstina dhe filloi. Ti piktograf. Jo, jo, Olga, ti i jeri bëj kështu. Mer një shiring. Ti merr një plumb. Mbushe me benzinë edhe bëja kështu. Ti merr një plumb. Po ka zënë tre kadër vende. Mer një shpresë, një dizë. Ëh, wow. Ëve shqoi problemin tonë derisa largohet me tym i tymnails kali kali nisa um okay por më duhet të që kështu që kujdes me çarçafat mos uazhini ballkonet e tjera se edhe njerëzit e tjerë duan, duan të kenë balkon po, po. normal sepse ti ke punë në balkon dhe ndërkohë çarçafa i dikujt tjetër të zë komplet pamjen nuk, nuk duhet të bjerë ajë vrimë zarfit por çfarë do të bjerë vrimë zarf kujdes të zvarosh <tër> <tër> kokën <tër>, të zvarosh kokën si çikosh në rrezë dielli po edhe ti kush po mendoj që, që... Ti gjithmonë i ri mendon që është wow, është er wow. Erdhën ata sepse ai është një batalie. <laughs> ajo, ajo ka hapur çfarë çfarë. Eto, po kështu është kur je ti këtu te përvasja dhe të vin çerçafi nga mbrapa që ajo nuk e di kështu pam. Ajo ka të shfar portokalli për shembull, e duhet të ngjeshë rënd. Të duhet të ngjeshë si perëndim dielli për shembull. Dhe të vje një një dritë këshu, portokalinë një të domë. Në atë rast, futja me shkrepsit së shlo dalë. Edhe një <laughs> përët e ka më nëndjeka jo komështja jota? Pa, në siguri. Ka, ka shumë gjasa. Në siguri komështjo jutë që pikon gjelë në parazin tëmë. Aja, ka kuftuar kapimin? Tani është duke, kanë zirë t'i ganin. <laughs> vajnë e petullo dhe e kemësush. Jo, ja, vajnë e petullo t'alër t'y. Nëjse, um, mishë, atërërë uh, Do t'kthemi mbas pak me klubin e mëmësit. Jeeri ka një histori. Unë do të kem tekstin e kongës, është një kongë e re, mm. momentit, të hajmë ndënsensor. Në këtë momentit ne do të jajmë edhe mirë, jep edhe një herë tani dhe kur t'kthemi ndoshta do të kemi një fitues. Mm. Dëgjoni pak. Blem i Thevziu në programin e tij duke folur për Dursaqët. Dursaqët miq dashur, çfarë ka thënë eksaktësisht kujdes. Shi si jeni. Nuk ka ndodhur në fund maj Dursaq. Dur nuk ka ndodhur në fund maj Dursaq. Dur okay. Umen do të korr me B. E, e sakt, për e të temi që E një da gjësht dhe për fillimin e qëshorit Nuk kanë dodur full maj, fillim qëshorit <gjit> Nuk është të ndodh i gjëtë dursakve <gjit> Le temi që sëshë për fajn e dursakve <gjit> ja. Jo është me thelgjë Këtë do në më blën në teritorit Këtë dhe mbas pak, qëmë qëmë në më gjësit Ani është harabit e palo me dipende Këll bianco si a bianco Këll nero si a nero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 che tutto guardi il mondo tutto dipende Ora janë 9:25 minuta jemi me klubin e mëmësit në klube Fem 104 dhe në ekranin e Club TV sot është data 3 qershor jurojë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë <të> <të> Un kam gati edhe këngën e ditës sot në tekstin e kongës Dakor e kam të përkthyer Do t'ju thëm që është një këngë e re Dhe e momentit miqdanshur Këshu që gujtë desë është e momentit Dekord. është në to të frecë këta të fare jeri që janë akoma në klasifikime Oke? Dekord okay? Këshu që kur t'arrit e refrenin kam për shtypjen se do t'a gjenim Kush është i shkath t'a gjejt dherja t'here Do të kete dhe shancin më të mirë për të fituar Duratën tonë në klubin e mëgjesin Lidhe me tekstin e Kongos Përso që është një Një produkt nga kores Një produkt Bravo, nga kores Mishtashur 069 207 222 Kur në nëshkrova kontratën Presionin djeva të rënd Nuk duat shosht shifrat Dua të shoparajsen Ti thua Shkruan do të një këmë për mua Unë them Më vjenkesh për zbëjt do të si kur dua Kur shkojnë në shtëpi Kam tendentën të ambylderen Dhe kur nuk doja më shumë se kash Nda i këmdo me mua A nuk e she Nuk kam Parat në mend Parat në mend E bëj, e bëj për dashurin. 0-6-19-27-12-2-2 Dërgënë mesajt uaja se cila është kjo këngë Mosaronit Shkurani dhe emri për qënë fitues. 0-6-19-27-12-2-2-0-6-19-27-12-2 Kur reziku vjen nga e majta, ne e perceptojme atë më shumë. është një sutimi ri që ka dalë, mm. që e thot që në qose diçka vjen nga e majta, njeri ju trembet më shumë. Oh. Gjithmonë diçka që vjen nga emajta është më frikshën prandaj nëse doni ti datën dikuit, <laughs> të kauni <laughs> dantën dikujt trembëninga Majtas. e majtash sepse do të <laughs> ragoj do të ragoj më fort. Ëm, uh, ka pasur uh, dyshime që janë konfirmuar lidhje me këtë studim, është bërë në Universitetin e Utahs në okay. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa nga mazhjet për shkakut që e vërtetojnë, po uh, kjo gat bëj po, disa nga mazhjet po them konkrete për t'ju treguar se si ilustrime ishin e zëm uh, kishin mar studentë tekshin vëmë përpara uh, fotografitë më dha ja të dy qytetëve të ndryshme. Mm -hmm. Dhe u kishin thënë, në këto qytete në fakt ishin zgjedhur që shumë për atyre, nuk ishin shumë të ngjashme me njëra tjetrën, nuk kishin ndonjë gjë që i dallonte veçanërisht fort. Megjithatë, u thoshin, uh, nëse do ishit në një situatë tërmeti, tam, cilin qytet do të evakuonit dhe tek cili qytet do të zgjidhni qendronit midis këtyre të dyve. Mm -hmm. Dhe në shumicë njerëzit zgjidhnin që të largoheshin nga qyteti që ishte në 9 maj. Edhe të shkonin e të rrinin të ajë qytetit që ishe në të djathë Edhe kur këta ndronin tabllot Mas ikte një grup, vinde një grup tjetër dhe atë i qytetit që ishte majtës e qonin të djathës Nga të rronin Ishte mm. Ana që kishë so, në cilin Pryria ishte do. për të vajtë të djathës Gjithmoni ishte Pryria për shkuar nga e majtëa në të djathë Po këmë dozhe edhe për mënqerashët apo jo? Ja? Kjo nuk e ti në të omorë kjo në mm. konsiderat, nuk ka mazhi për këta Po përshëmë të rengonim për, shumë, për a, Kjo është për një matje nga i njëdi grup Në një kryzim të rezik shëm për të kaluar rrugën Në Kolumbi mm. Në Bukaramanga duke. Nësa duke dëgjuar çemën rruga e rezikjon për të për të kaluar dhe njerëzit altin kur kalonin kur vinte trafik për shembull që ishte duke ardhur nga e majta, e kalonin për 6 sekonda rrugën. Mm. Ndërsa kur trafiku ishte duke ardhur nga e djathta, e kalonin rrugën për 6.32 sekonda. Në <coughs> vekur edhe kur makinat ishin në një uh, distancë, mm. mm. aman po të ishin duke ardhur nga e majta. Do të thikë, iqen më shpejt, iqën më, më shpejt se sa kur vin, edhe pse pak fal. Po, por ama e perceptonin dhe kjo ndodhet në mënyrë konsistente me të gjithë njerëzit. Kur kalonin me trafik nga e majta, iqnin më shpejt se sa kur trafiku ishte duke ardhur nga anëjta. Është një spot studiosë se mm. diçka, bëna... kraui i majtë na na bën që ta ta përjetojmë më fort. Ëh, mm -hmm. uh, rrezikën, si rrezikun atë. Si po, tjete. po. Nuk e di, nuk e di. Chamë doni. Oh, e shëndetje do përshëndet. Kishin bërë një eksperiment tjetër me njerëz, ku uh, kishin kishin zgjedhur që në një autobus, mm. i cili kishte dy rreshta me karrike, imagjinoja njërin në secilin në secilin anë ti vjen tani dhe jën mes autobusit duke parë drejt dretitimit dret, mbrapa, mm -hmm. dhe në vendosin njëherë majtas si një djathas, një tip që duke i rrezikshëm, i ulur vetëm aty në karrike. Ky ishte i vetmi. Mm -hmm. Kur u ulën nga krahu i majt, ata rrinin pesë karrike larg. Uhum. Kur kur ai ishte kur ai ishte ne crown e madhe, i rrinin pes karrige ka. larg. Mm. Kurse kur ishte ne crown e djath, atare i rrinin katr ose tre karrige larg. Praje, është më më pra i ofronin moshun më afër. Do thot prap edhe këtu. Sikur perceptimi mm. percepto, domethënë rreziku perceptohet më fort kurse madh. Kjo është një sinjal për ata që duan të bëjnë gjërat këqija, jo në djatast. Po. Gjithmonë po, <laughs> Gjithmon vërtet. <laughs> Senga më data e presin. E presin, po. Keza vjen tani po, charmondi diabolike de që ke. Dorë në cara. Merko anai ganjetur. Cialen e tensor one. Kan thën plazhist. Po jo, ja. plazhista ja. kanë nxir. Kan thën budallënj. Jo, ja. jo, ja. jo, ja. jo, ja. jo. Ja. Ja. Ja. Wow. I span nxir është ideja, jo i nxir, po pra. Keza më ishte ashur me hide away. Ora sonde 35 tan, tan, minuta vazhdoni ti jeni me klubin e mëngjesit në Club Life 104 dhe në ekranin e Club TV. Uh, dua t'ju tregoj një shpikje të re që ka të bëjë me uh, largësinë që është krijuar nëpërmjet telefonit. Se ju e dini që një nga programet Largësia e krijuar përmes në, telefonit, çfarë po, do të thotë? Telefonit inteligjent, që edhe kur je në kafe apo në restorant me shokët apo shoqjet e tua, bën një check-in edhe çfarë ka. Ndodh që të gjithë rinë në heshtje dhe merren me telefonin me internetin. Çfarë po ndodh është se është krijuar një tavolinë që ti afroin më shumë njerëzit pranë njëri-tjetrit të paktën kur janë në piknik ose kur janë duke ngrënë diçka. Ëh. Tu duhet edhe ti një tavolinë të tillë. Mm -hmm. Kjo tavolina është ideja që paloset dhe bëhet si një çantë e vogël dhe më pas oh. mund ta marrësh me vetë kudo që ti shkon dhe më pas e hapoz dhe vendoset në formën e një gushore, siç janë gushoret që vendosen bebet e njëra. Vera, e shikojuam këtë. Ja, Mirë, mm -hmm. domethënë dhe... është për 2 persona. Atëherë nuk është kjo, për më shumë. Kjo është një gushore që vihet nga dy njerëzit që rrinë përballë njëri tjetrit. Njëri, njëri ka njërin skaj të gushorës, tjetri Kjetre ka, ka skajin tjetër të gushorës, edhe kjo gushore në mes ka këtë, si thua, të qëpo brenda vetën, pjesën e fortë ku ti mund të vendosësh diçka, dhe fillon të. Kështu që kur ulet çifti, shikoj se ç'ndodhatin, kur ulet. Është shumë interesante. Kur ulet çifti, ë mund të kthehet në tavolinë. Wow. Provë çifti hard. Është një tavolinë tepër komode, nuk është tepër komode sepse një... ka ka edhe ato vendet për gotat që mund të rrinë pa lëvizur. Pa asa të gjitha gjërat. I ka të gjitha gjërat dhe të gjithë këto e kanë realizuar me idenë që njerëzit i janë tepaktën kur ushqehen, të pakton, jenë, jenë më pranë njërit. Tjetri. Ja më këy edhe tani komunikim... që po shjet më po shumë prap duke parë nga kamera është këtë. Po, te... po po pozon atë. Nuk <laughs> nuk po sikon fare të dashurën. Gjithsesi, okay, po po mirë, çfarë çfarë ndalon atë tash që të nxirr telefonin ta vendosim un mes tasaj. Sa ndalon? Ideja është mos ta përdorim të paktën në këtë moment. Çfarë më thon? Vab. Tjetri i shvëmendin sepse nëse ti lëviz, atëherë edhe detyrojnë që edhe tjetri dhe dhe bëj të bëj lëvizjen tonë, ha, sepse janë të lidhur pikërisht nëpërmjet fytyrës. Un mund të shoh se si ai mundet me mjeshtri tak, të kaloj dorën në xhep a lëvizë shfaqën dorë ajo nuk diskuton. Ja, unë për shembull kur fut dorën në xhep nuk është lëviz ul kokën, mm. kështu, ja, domosdoshmërisht. Po në momentin që të duhet të përdorësh telefonin, duhet të ulësh kokën, a? Siç ja Pa vështirës. Kjo bëhet pak më më e vështirë. Pak më e vështirë. Ka një lidhje. Pa, është shumë, një... shumë e bukur. Dhe në fund para ndinë Egjipt, mund të paloset dhe bëhet një, një, çantë një çantë shumë dhe vogël dhe ti mund ta marrësh kudo me vete atë. Pastaj në plazh u shkon me të dashurën, vërtih njërin fundi asaj, edhe lini nam. E kupton duke duke me me një tavolinë që varet nga qafa. Nga qafa në qafë. Po, nga qafa në qafë. Vetëm <laughs> koka kështu mbi tavolinë. E shpatullat trupi nën tavolinë. Do të thotë tavolina mbahet nëpërmjet trupit tënd, si kështu. Shumë interesante e e çuditshme. Shumë e çuditshme. Money on my mind, është titulli i këngës që kisha sot për tekstin Money. e Kongës, miq dashur, nga Sam Smith. Smith. Smith. Smith. Dhe është Jory. Jory që ka thënë para 044 i mbaro numri, do të porosit produktin nga Korese. Që është një që, që është një krem sysh me trëndafil të, të egër. Okej, oh, okay. krem sysh me trëndafil të, të egër. Aitë na vi. <gjën> na vjen gjë shumë. Është shumë mirë. Nuk është këtu që pijet edhe si çaj, që nuk e bërfish. Dhe kur është në formën e kremit për fytyra, në është për rrudhat e para, për imongrë të re. Kemi moshë për rrudha në jetë në si 22 vjeç, 23 vjeç fillasen rrudhat. Është për i para ndalon. Shumë mirë. Të 18 jam atë. Ti 18. Po. Kemi pas plan klimin e mësuesit miqdashur, Shandlier vjen tani në Clave Fem në 104.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 Mi shtë të keni ardhur në klubin e mqesit, mi shtë danë shur lejme të mregulluashme nga shkenca në këto momente. Dhe ka më shqipin që disa dhe për jush kjo u përket Në fakt mm -hmm. Kanë zburuar shkën starët se të mësosh Një gjutë huaj edhe kur je i rritur Ta. Në fakt në dimon shumë Dhe e që më përpara që fmijën që rriten Me dy gjutë kanë disa uh, Po themi aftësi kognitive Të shtuara E të ndjeshme në krasim me të tjerë Por si pas uh, studimeve që janë kryer Tanis fundi edhe në bitësira të raportone E dhe BBC Edhe kur e mëson një gjutë më vonë në jetë mm -hmm kognitive të trurit thonë me pak fjalë të ngadårsosh plakën e trurit. Mëson një gjuhë huaj, futju një gjuhë anije të huaj dhe kjo do t'ju ndihmoj. Kush ka nevojë që ta mbajë trurin të ri? Lufton demencian Alzheimer. Atë të gjithë ato. Të gjitha ato smundjet që janë në smundjet si tosh. Të plakjes së trurit, po, po, po. Dhe çfarë kanë bërë tan për për ta matur këtë gjën është kanë matur 262 Njërës që janë dy gjush uh, Ua kanë matur Ua kanë matur uh, Situash aftësit kognitive Kur kanë qenë njëmëdhjet vjeq Dhe sërish kur kanë qenë shtatë dhjet vjeq mm. Dhe kanë dodur që uh, Shparë Që ata që kanë mësuar një gjut huaj Midis moshës njëmëdhjet vjeq Dhe moshës shtatë dhjet vjeq Tam. Japin rezultate të shtuara. Jo aty ku duhet ishin, pra se është matur një njeri se sa, po themi se sa inteligjent, por për ta thënë kështu shkurt, mm. aftësitë kognitive të trurit. Po çfarë aftësish truri kanë kur janë 11 vjeç dhe pritei pas saqë nëse ke këtu aftësi kur je 11 vjeç kur je 70 vjeç do jesh këtu. Pam. Për shkak se këta midis këtu dhe aty kanë mësuar gjuhën, ta kapërcëjnë të gjithë rezultatin. Edhe ata që Ndërstamjë. kanë msuar gjunë huaj, si fëmijë që ishin 195 prej këtyre 262 individëve, por edhe 65 prej tyre që e kanë msuar gjunë huaj mbas moshës 25 vjeç, gjithsesi tregojnë rezultate të shtuara. Ndërsa ata që nuk kanë msuar një gjut huaj, ndërkohë, janë aty ku priteshin që të ishin në një, po themi, në një rezultat ndijesh uh, më të urët se sa njerëzit që mësojnë. Kështu që nuk është asnjëherë vonë, jo vetëm për të mësuar kulturore, për ndoshta hapur një horizoni, për çejf, si themi ata, kënaicën që jep gjua huaj, por edhe edhe për të për të mbajtur trurin në shkëlqim, lloj fiskulture. Më shë, fantastik. Mirë, tani ka metoda, kam mësuesin, unë tani nuk është për, qo se, nëse ke kod lir, merr me dëshire. Mund të merrësh, me po, koha duhet. Mirë, uh, kemi tani miq dashur edhe Kuicin Meserin në klubin e mëjetësit, do të shikojmë nëse na e kanë gjetur, a e kanë gjetur? E kanë gjetur. E kanë gjetur, kanë gjetur, kanë gjetur më në fund. Dorsak i bardh. Dorsak i bardh për dorsak i bardh. Bravo. Shi si jene. Nuk ka ndodhur në fund maj dorsak i bardh. E pra. E ka gjetur Kledi dhe fitoi një kontroll të plot në spitalin ambient. Në fund majt dorsak i bardh. I bardh. Totëziu. Sëse ska pas plazh. Dhe... Shumë mirë, para se të shkojmë, duhet të hedhim pyetjen e parë të kuizit me seri dhe vazhdojmë tutje. Atëherë, a sot ndota kemi kuizin mm -hmm. nga tekstet shkollore? Dekord. Okej, okay, do janë janë jan gjëra që i kemi bërë si gjithë në shkollë. Mm -hmm. Në shkollë të lartë apo në shkollë të mesme, mm -hmm. nuk ka rëndësi. Në rregull. Por uh, janë terma nga tekstet shkollore që kemi sot në kuizin me seri. Në fillim fe, uh, fillim fare pyyesim Cilat janë dy prefikset, mm -hmm. dy prefikset pa. që përdoren si në sociologji, ashtu edhe në ekonomi për ta ndarë shkencën në fokuse të tjera? Dhe të ngushta mm -hmm. Kujdes, cilët janë dy prefikset që përdoren Në sociologi për edhe në ekonomi Për të ndarë shkencen Qovë sociologin, qovë të ekonomin Në fokus të gjerë Abo fokus më të ngusht 0-6-9-27-12-2 Dërgonë mesajit uaj e pahaluar dhe emrin Për që në fit uaj Dy prefikset në përdorim në sociologi dhe ekonomi Këtë e mbas pak në klubin e mjësit Nga editës në klubin e mëngjesit I don't wanna play this game no more I don't wanna play it Kër nga editës I'm a soldier at a war I have broken down walls I defined, I designed my recovery Kurta dëgjoni këtë këng në radion klab e fem Në jet klubit e mëngjesit Dërgoni së mësë me tekst Këngar ditës dhe embrim tuaj 0689 2070 222 Mese është dërgu e si i parë, fiton një dërrat Këngar ditës disor 7 dhe 10 në klubin e mëmjesit, në klub e Fem në 100.4. Mirë mësesi, mirë që jeni në klubin e mëmjesit. Dorazni te 54 minuta miq, jeni me Blendi, jeni me Altinini, Nolten dhe Loring këtu. Uh, duke folur sot edhe për uh, gestet që njerzit bëjnë ndonjëherë, veprimet që ata bëjnë uh, bëjn në publik që ju bezdisin shumë dhe ju pyesim se si reagoni. Na kanë shkruar njerëz, ai uh, gjëra nga më të ndryshmët janë ankuar disa për aromën e jetë këndshme që ngjendet në autobuz apo mm -hmm. thonë se kanë edhe gocat bukura që lëshojnë një e... alameta ja, aromë. Era parfum. <laughs> ja, jo, janë të përziera altin zakonisht. Janë të përziera <laughs> gocat e Parfumit, bukura. Nice. Okej, okay, sot kemi edhe një quiz që ka të bëj me seri që kanë të bëjë me libra të shkollorë, më dashu gjëra që mundi kemi hasur në libra të shkollës. Let's shohim nëse kemi një fituesin në lidhje me këta dy prefikse, përdoren si në sociologji ashtu edhe në ekonomi për ta ndarë shkencën në fokus të gjerë dhe të ngushtë. Makro dhe mikro. Makro Makro dhe dhe dhe Mikro, Gra, makro dhe asako. mikro, bravo është ta njeza, fiton dy bileta për në sine flex Bravo, bravo i shof, bravo i shof mirë A mund të bëjmë një tjetër? Pa tjetër Ta një dhe të shojmë <të> Kjo mund tjetë uh, Mund tjetë favorizuar pak studentet e mjeksis në këta mm -hmm. Me një që të të Kamu shqime në që njërësi që kanë interes mund të të atin A të herë, mish Gjumi Ka një fazë gjatë të cilës ëndrat zhvillohen. Kjo fazë u zbulua në vitin 1953. Oh, mm -hmm. po. 069 207222 dërgoj mesazhet tuaja pa haruar emrin për çm fitues. Pra, më flasim për ato fazë të gjumit gjatë së cilës ëndrat ndodhin. Mm -hmm. Fazë e cila u zbulua nga shkencëtarët që studionin Jumin në vitin 1953. Okej? Okay? D'accord. Mirë, me këtë ju lëm, shkojmë tek muzika tani është Chris Mellenche, kjo është So Good to Me. Ora është e 56, po shkon 8 e 57 ju po dëgjoni radio në radioën Club FM në 100.4. The soul of the sea in the oceans of me I defined I designed my recovery So right in so right in so right in I will fight I will fight I will fight I will fight And how can you acquire keep pushing and tell me what to say But I can't Nisë u pjesë në tretë të kukëtë më gjesit Orësë në 97 minuta E uremini sa më të bukur dhe në bërë Këtë është ndohë dhe një Mirë se këni ardhëm këmën e mqesit, miqtashurë përshëndesim Ora është tani 97 minuta Jeni me blendin, me i erin Me altin sura në këtu Me zonjushën Olta Rega gjithashtu Edhe Mirë se erdhe dhe ti altin Sot me emision Me në qëra fjara Mirë se erdhe të ju, që sa përna jeni bashkuar Juve që flini gjumë dhe rritani që kemi kaqë zili Mirë se këni ardhër, për glasim sot përgjera që ju a heshin trurin të kënjërzit e në në heshin trurin njërzit që hedhin plera, njërzit që mbajnë air në autobuz, Ta, ose, ose në taksi, mm, mm, mm. qoft? Edi që mm. farë tjetër se ka shumë, po të nësh, Njërës, dalin, për të risht me nësh dalin në lisa, ha, njërzit për shumëll që kur janë duke folur, njim dytë të prekin, unë e ka të merë të prekin, nëse të prekin ka nevojë gjithmonë të të prekin dorën. Të prekin do krahun. Jo mi, jo, çunqja. Jo mi. Po. Ti je duke i parë domosdoshmë? Dgjol, dgjol, dgjol, ta dgjol, ka mundsi. Mosu preqni. Faleminderit. Do të thotë ti e kupton që tjetri është duke të parë dhe po të dgjon, se nuk është e domosdoshme preqja, e vazhdueshme, kur të ndërpresin ndërkohë që ti e duhet të folur, është diçka tjetër që mua mbesdit qi e bëjnë nolt atë altimin her pashere, i ke vënë re? Po. Ose kur bëjnë çu çu çu çu me njëri tjetrin për shembon që ti po bën emisionin në thun radio, edhe thonë që ka një emision tjetër paralel kështu. Në Facebook ti je familari të gjithë. Ne kemi temën sot, po mund të zbrazemi ndaj jush. Ngjiga mëri ti na Sherinë. Treu ulur kësu, e kupton? Ne krahu tu. Ata ulur. Si po, kemi ne njëri, njëri, njëri, njëri, njëri. Shefi ka apo s'u kushtot po, jo, pra, rri. Zgvendësia e shefit në mision. Shefi ju nganjë besoj, ju më thasin për shefin, e. Shefi më thotë, "Kemi mëshin." Po flasim të ndërm. Për të, teacher, pse të duhet? Të duhet kësu një një çift të ty një. Ti ndijesh, ti ndijesh. Po ti, shefi, shefi. Ja, shikoj çaj çaj çaj. Okej, sudhën e malit, servilet do ja, ti kam shumë inat servilet po, në shkollën e malit. Tre bina sot një gjë. O, daolta sot. Njerëzit që nuk e lën të flasin. I ka inat i nat. I urat. Hamsi <laughs> <laughs> tam dhem situatën. Po. Është version. U fantë gjithë natën. Atëre, le të japim pa kamerat fituësve deri tani. Atëre, Rovena Xihani ka thënë që kënga që sapo dha ishte kënga e ditës. Bravo, bravo, bravo. Një lule nga bota e luleve. Një lule në vazo. A ti lekë ka nevojë për përkujdesje? Rovena theka. Po. Bravo. Rovena Xihani. Okej. Kuinti në fund ishte rem. Rem, faza e gjumit rem Arjem, Ar kemi dhe grubë U zbuluan vitin 1953 është koha kur njëri u shikonë ndrat E vërtet mm -hmm. Koli fiton dy koli. të biletat Bravo, koli Të lumët, oke, okay. mirë mund pëm një tjetër Kemi tani një tjetër mishdashuk Të mund të keni hasur në një tekst shkolor Ndo është ta Letë shojnë Të mund të keni hasur në një tekst shkolor E dhe pëthem po herët Dhe shë nga krasa e 4, krasa e 5 uh. to, Po, për e er rëtë parë mm -hmm. Njëse nuk su të diod ka njës që Barojnë doktoraturën duke o marë me këta Sigurisht, mund të loesh Por mund të të hasë randej Po fem mund nga dituria e në aptyles si nështë, po. mm -hmm. A there, për jasht Si quhet Ajo zonë Kullumi derdet në det 069 271222 Dërgonë mesajt uaja pa haruar dhe emrin për që mfitues Kujtes mm -hmm. Ka një fjallë, pa, nuk përkërkojmë fjallën gryk derdje Kujde, se nuk është gjithmonë gryk derdje Se nuk ka gjithmonë gryka mm -hmm. Mund t'esh përshëm mund në një teritor Po themi si që është shënde nga Nga deret sema një përshëm mund që është mm -hmm. është është është është është është është është është është është Nuk ka gryka antje. Si qëhet, ajo zonë mishdashur Geografikisht kulumi derdet në det mm -hmm. mm -hmm. 06-29-2722 06-29-2722 Tani, njëra nga këngët që i përqinë altinit për të luaj të ursotë të mëgjes është nga Ella Airi Kjo është e fundit fare që Ella Airi ka bërë Qua e të altin, si qua e të kjo? If I Go If I Go, po Jako, këngët tani për kënajsin tuaj dhe të altinit në klubin e mëgjesit Ora për shkonë nëndet dëmdhet dëmdhet dëmdhet dëmdhet dëmdhet dëmdhet dëmdhet dëm get back to Blindy and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4 enjoy it people Mirë se kini ardhën në Club në Mesit në 9:17 minuta në këto momente. Atëherë, përpara se të shkojmë tek Shara Radio Evansave që e kanë zgjedhur një fjalmëdisë thyre dhe duan që ne dhe ju të a jemi. Mhm. Mm e shijoni këtë pjesën. Õ është e bukur, ëh. Është një galërat e mia të preferuara atë pas. Po pse, ka këtë elementin këtu që Po ne ju që mojë më shpaksë po. Ka këtaj dhe me din <coughs> Lozonjarë Po, e ti Mire, oke, okay, për më parë, më parë, kemi tekstin eksaj kënge Dekord Mishda shru në kam përkëthy her, është një kënge Në fidim këshmi kënge të re, fringot, është nga klasifikimet Ishte money on my mind nga mm -hmm. Sam, Sam Smith, smith, smith. sot um, Kjo është të vjetër Ndërshë satani, kemi një kënge të vjetër Dekord Por shumë të bukur Që i reziston kohës dhe do të kënd Mm -hmm. Ne do të luajmë Se rishë në radio Se që luajmë Ende <coughs> 06-29-27-22 Kushe që një pari Këtë tekst mishdashur Dhe të adërgojmë Me një herë atje Dhe fiton një durat Që është sot një Orë nga primjë muatës Parimin derit Mendoja Se s'mund të vazhdoja Dhe jetë as ishte Vesë se Një këngë mizerje Por tani Dhi kuptimin e dashurit se vërtet Edhe mbështilëm Në krahët E për jet Nëse mund të shoh Atëher mund të bëj Nëse e besoj Të leht Ndo të kem Besoj Se mund të flutëroj Besoj se qelin mund të aprek, natë e ditë për këtë mendoj, krahët hapë dhe fluturoj për tej. Unë besoj se mund të njitëm, vetën për mes portës shohë të gvrapoj. Unë besoj se mund të fluturoj. Për cilën kënë bëhet fjall, në bëhet fjalë, dërgoni mesajët në 0619-27122 Paharuar dhe emrin tuaj për që në fituaz Një nga baljadat gaspol më të bukura Oj, oj, oj, jeri, mosu më në një Kjo është koha për të shkuat në mesajët në së mësë 0619-27122, 0619-27122 Dhe kjo në qonë në Sharadio në Vajzave Sharadio, loja i që vendos djendë kundur Vajzave Në kërkim të një fjale të vetëme Hahet. Jo. Ja. Nëse jeni ju e dini numrin 06920722 Altin, është BIM. Ja. Ja. Jo. Ja. Po, jo. Ës SENT. Jo. Jo, jo. Po jam mirë. Jo SENT. Sepse nuk është SENT, atëherë bie iri që ti et nga neve bëhet nga dora e njeriu. Po. Si bëhet nga dora e njeriu. Ës diçka që bëhet, bëhet. ushqim. Jo. Ja. Jo, është një dridhet nga dora e njeriu. Si dridhet? Dridhet. Ah, jo, jo, jo. Një jo, cigare, një cigare, cigare dridhur. Jo, nuk është cigare. Um, mbas si bëhet nga dora e njeriu të hahet. Jo, ja. ja. ja. jeri është artizanalë si kshu apo domethënë jo artizanalë, nuk me makinerive, njeriu e bën. Jo, ja, jo, ja. nuk është diçka artizanalë ose diçka e bukur. Po mund të bëhet edhe me makineri, por zakonisht me dorë po them. Do, bëhet me letër, bëhet me letër? Po, me letër. Po, me duhet një letër. Me letër mm. uh, duhet letër, paloset një letër kështu për shembull edhe bëhet fjali. Jo, kjallë. jo paloset. Fillon ja. me z, fillon me z, zakonisht futen letra brenda dhe është zarf. Jo, nuk fillon me v do stha. Uh, jo, ja. është, është, është diçka që ti e bën, është një lloj veprimi. Është një lloj veprimi. Veprim mm. që ti e bën, domethënë domethënë letrën e merr dhe e mm. e dhe po, okay. E bën shumë me letrën, i ridheçen diku. Dhe frometë. Po jo ja, më siguroj. Ja, mund ja, ja. jetë veprim, ja. mund jetë veprimi, mund jetë veprimi arson, kështu, që i, jo. i, i, i ndez zg the letërën, mm, më them. Jo, më jo. Jo flamën, jo, është diçka më e thjeshtë dhe jo e rrezikshme. Jo e rrezikshme. Nisërat okay. thjesht i bëj me letër. Letrë. Atëherë letërën shkruajmë me letër diçka. Po. Jo, jo, shkruaj, shkrim. Është shkrim, po. Me vepra, jo më vao. Një vizatim. Jo. Me p. <laughs> Jo, çfarë pikturë, jo pikturë jo, jo, ja. Thash ja. ja, ja. nuk është diçka e bukur. Nuk është diçka e bukur. Ndoshta çaj e bëjnë <laughs> ja. fëmijët e vegjël, por edhe kur je i rritur e bukur. Është një zh. Është një zh. Është ana juaj e zh-ja. Po mund t'ia thotë deri. Okej. Jo, mund ta ha. Si zakonisht përdoret edhe për njerëz. Bravo. Çe bashkëlet. Faleminderit. Faleminderit. U them bravo Blendi për të ingredientat. Bravo, shumë bravo. Faleminderit Gosa. Përdorni çelet. Jo, nuk është letë, porra mendima bëhët e letë. Si kur që gjete, një shara <laughs> <kimi o> <laughs> ja, të gjete. Po të shkimi e o të të shkër. Këte e mba së pakë. Dijëm nga aviqin mishëtashur të së qarojnë i këtëm klubin e më gjësit. Lay me down, është këtë që të më thënë më shtri. Këte e mba së pakë. Ta ta ta ta ta ta, <laughs> ta ta ta ra ra ra ra, ra. Okay, 20 zakar momenti. 20 zakar. El yeah, here's momenti. Mishë gjë pa fazë të vit momenti. A mund ta shtymo më vetëm një moment? Atëherë, goca në fillim fare duhet japim fituesin e pyetjes son të fundit. Nga gjeografia binte që ishte në këtë rast është zona midbashur ku lumi derdhet në det dhe quhet një Delta Në ka gjithur ardita, fiton dy bileta për në Cineplex Bravo, Ok, uh, mund të bëjmë një tjetër? Mm -hmm. Po thua i se Po thua i se Isha uh, marë su pjalët Të gjithë specjet E kësa një kategorie Kanë placent 06 gjithë 9 27 222 22, Dërgonë misaj gjithuaj a paharuar dhe emrin për që mfitues Po thuaj se të gjitha specjet që i përkansin kësaj kategorie Mishdashur të gjalesave uh -huh. Kanë placent Njën pra karakterizohen nga placenta Ashtu. E nështë <laughs> Tani është momenti ku goza dërgjen fjallën ton Fjalla e tyre mishdashur Fort e lehtë për ditën e sotme ishte Zagaravin. Zagaravin. Ku se <laughs> ka gjetur? Zagaravinolta ishte. Zagaravin vale <laughs> <Kushe ke njese? laughs> <pare>, si do. <laughs> të lehtë. Ligje Veta. Si fjal? Gretos fitoni dhuratë nga elektronik laj. Bravo. Gretos, bravo Gretos, i si lumt Gretos. Mir. Mm, Fjala juaj. Jepini. Ës send? Jo. Jo, aha, nuk e them sa send. Fjala juaj halt. Nuk halt. Jo. Ës diçka e gjallë? Um. Jo. Jo, jo. Ës në veprim. Megjithënda ja nuk zgjiron koncept koncept ja nuk zgjiron goza nuk është një semb do të dojë nuk është një veprim nuk është një koncept sepse ekziston vërtet nuk ekziston në mendim është mund ta prekësh lera dim mos ndimo mos ndimo mos ndimo ja nuk mund ta prekësh jo nuk mund atë mund ta ndiesh mund ta ndiesh mund ta ndiesh mund ta nohasësh në themi që nuk Dësh shkakton se ka erë domethënë. Jo, nuk, po mund të shkaktoj. Po mund të shkaktoj. Bas, kupton bas prekjes. Jo, jo. Shkakton erë. Jo. Mund të shkaktoj që që ambientit të ketë një erë e hartuar ku shkon për shkak të për shkak të. Për shkak të. Ta soferesh. Kilometër. Jo, nuk është ta, po ja. Si shkak. Siç po ja mirë. Parfum. Jo, po ja mirë. A është këngësmë për të ndier apo jo? Është shika këngë për të ndier, por mund të jetë edhe e rrezikshme është e rrezikshme. Duhet duhet mirësh ta ndjesh, por duhet ta ndjesh me mas, mos ta ndjesh, sepse nëse të depërton më tepër se ç'duhet, jose e ekspozon më tepër se ç'duhet ndaj, po them si fenomen, g, mund të mund të të shkojë edhe kundër. G. g. G. Jo, është e pasur. Por mund të themi që ok, mund të jap, mund të jap një ndim vajzë ose RD. RD ç'ntor edhe rrohta. RD. Jo për garavin. Rrezet po mendoj ato unë. Jo, bien keq. Po mund të themi që do jap një ndim, hyn the. Hunte. Të po, po. <laughs> fillon me f. Jo, nuk fillon me f. <laughs> jo. Ja. Në fakt ju ishit ofruar të duhet pastaj të fillon atë gjëshit prap. Ku u ofrua? Ku dësh, kur sa merrese? Kur sa te, kur sa te rese, po, kur sa te rese. Po, themi ieri? Jo, jo. Jo, jo rrezatim. Jo, jo. Unë ju them tani. Jo, çfarë do të bëj. Ti oj na presim këtë. Kujdes. Ju deportuar disa herë. Jo, është pushaft, pushaft. Fillon me l. Jo, nuk fillon me l është që më lëvora është është është qendër, është qendër, është një qendër. Është qendër. Ë diçka e. Në gjithë jetën tonë, po jam ne kemi spren, ne kemi spren e ujë popullore. Ne i vim rrotull e rrotull. I vim rrotull djalë gjithë jetën i vim rrotull. I vim rrotull. Që sa lindim derisa vdesim me rrotull i vim. Dhe pra, ka fillon me j. Jo, nuk fillon me j. Jo. Këto ka kaluar rrotull. Këto sa breza kanë kaluar i. Breza e breza të, të tërsh që kanë ardhur rrotull. I kanë ardhur rrotull i vin <laughs> i vin rrotull. Dhe asnjë s'ka shkuar deri tani që ta ta zërmë dorë për shkakun ta ta ta preki ta bëj të veten që thotë që unë e kap, unë ashtu. Më më bë. Më bë? Bë, bë do. Po. Ja, ja, ja. Me bë fillon? Ja, nuk fillon me bë. Po me të. Po me të. Mendo që nuk po me të. Po më dën me dorë. Nuk ka vetë me dorë. Nuk ka. Po pra jo, nuk ka vetë. Se të screen craft, qose. Jo, jo, jo. Edhe shpreh. Aty kur, si ka doi? Nuk hyn, nuk hyn doktor nga gabondi. Ne isë. Ta çiko shajë të vështirë çuna, po e komplikuat ju, po kjo është gjë që është radiosoli. Ai ishte momenti. A e si qitë momendit 0.69.20 Sallië tu tu tu tu Përra ta shë e jane Mishdashur Things Were Lost in the Fire Shti dhu dikësaj këmaë nga dani E kënduar nga basti Në këleabre femenit shindikadra Things were lost to the flames Things were never see you again All that way of my heart it's be for us shine it into us our... When you die kam bërë kë këkang rstanin në 34 minuta ditë mrekullueshme për jashtë në klubin e mëjesit. Olta, Olta nuk mund bon të di dashmir tani. Olta, un kam kam bërë një ndërhyrje kirurgjikale. Kemi një histori tjetër. Vambau ah, oh. dhe dhe kam bërë një trajtim që mund të quhet i fuqishëm abdominal. Kështu prandaj jam çikë nga kjo. Kështu, kështu por gjithsesi. Mënyra si e tregove. Olta ti nuk ka nevojë të shqetësohesh. Munduaj mua që nuk duroj dot nga këto gjëra edhe flasin po dëshën për vajzën i ka këtu po të shpirë. Do të koshte niegum. E di, bianches. Duhet të përgatitesh, Holtas. Nëse gjithçka shmbaron mirë, është e mirë. Faleminderit. E po tash. Mund ta të fusim me një histori tjetër <laughs> me një nga ato kokat. Me cilën kokë? Ato ka qenë ndonjëmin stomak. A po? E mbyllin. Jo, nuk kam histori. Pse gjallë, por dua t'ju tregoj një histori shumë bukur. Është e bën në real. Në real. S'u nuk e bën dot. Le lini s'është një gjëri. Është një gjëri shumë e bukur. Bëhet fjalë për një burr 50 vjeçar nga Franca. 50 vjeçari nga Franca, mishdashu që zbulojnë një ditë një kokë. Qa, jo, jo, mvan, kishte kokë, kishte kokë burr. Normal çka? Ai jam, ja, ja, ja kujemi. Okej. Okay. Do ishte e çuditshme mos të kishte, por çfarë ka ndodhur është ka fituar lotarinë dhe ka fituar plot 72 milionë euro. Wow. Oh. Dhe ka qenë dita e ti më fat. Por çfarë do të bëj tha, 50 vjeç, 72 milionë euro s'mban. Është i pamartuar Altinë, tha fëmijë. Na i tha, një kokë mil... dua. <laughs> një kokë të prer. <laughs> I ka i ka dhënë për bamirësi oh 50 milionë euro do të thotë shtetit dhe do më le të themi OJQ-t edhe këto organizata të ndryshme për fëmijët i jetim dhe për fëmijët që kanë probleme shëndetësore 50 milionë zotria i ka dhënë për të gjithë këta fëmijë që kanë uh, nevojë. Pash një e pash, gruaj <laughs> vetëm një kok gruaje i i kanoj atë. Ta hanë kumafisim duke buret. Po <laughs> çata. <laughs> Aha. Nice. Mire, më tregu historiën e njëri që ka bërë një bamirësi. Ka bërë një bamirësi goxhat madhe dhe mesazhi që do dashur ti të i jap është suksesi në jetë nuk është se sa para fitoni, por se çfarë bëni ju për në ndim të ardhur në ndihmë të tjerëve. Okej, okay, faleminderit tjerë. Asnjë jo. gjë. Atyre, ëm um, un kam një tjetër, ë uh, kuith për më, më parë dua që Olta atë na japëmën e fitues. Ja po skuim për kuic. Nuk kam kokë, nuk kam kokë për këto kok, po. Jepi bë, lutem. Bëmer në fundit na. Gjitarët ishte gjitarët që kanë 30% të vërtetë, 30%. Po, okay. Në rregull, Mund të bëj. Almiri dhe fiton 2 bileta për në Cineplex. Okay. Miq dashur, është një skencë tan. Një fush studimi këto e përdorim uh, shpes. Si për shembull anatomia, Ta, si fjalë, po nuk nuk po bëj fjalë për anatomin, po bëj fjalë për diçka tjetër mm -hmm. që është ngjashme me anatomin, por jo anatomia. Kjo ka një sinonim. Unë nuk e dia që kishte një sinonim. Unë do t'ju jap sinonimin dhe ju do të më thoni cila është. Shkenca, siç e përdorim ne gjerësisht. Dakt. Pitologjia. Pitologjia Pit është një mënyrë tjetër për të thënë kjo shkencë. Ne në fakt përdorim atë formën tjetër Klasikan Klasikan, të tek ne Ma dje, ma dje, ne kemi edhe një Një vend ku mund të shkosh Që mbanë këta emër uh -huh. Tu në qytetin tonë, uh -huh. në Tiran Ka një vend ku mund të shkosh Ku kjo shkendë, situash Ka një oaz të vetim Më këto një oaz të, mm -hmm. të vogël Por Por Sinonimi i kësaj është fjala pitologji. Pitologji. Pitologji. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për të qenë fitues. 069 20 7222 ndërkohë që kënga që ne kishim me hundë doja që ta xhonim sot mëngjes se këngë mirë për tekstin e Kongës, ishte I believe I can fly. R. Kelly, në pari, sandri, sitonjor, nga Art Kelly, sonëm jetë. A jedit parë Sandri si tonë nga Prime Moaches? Kush e gjeti parë? Sandri. Sandri, më Ma send marrën numrin Sandrit 727. 727 Sandri, 727 Sandri miq dashur, gjendeni nga Art Kelly, kjo është I believe I can fly në klubin e jetës. Ishte kënga ime në tekstin e Kongës, bravo Sandri, faleminderit juve që morën pjesë. Ngjato baladat e shkëlqyera nga vite i largët, tanimë 1996. Arkell. Kësh nga Space Jam më qenka fjala. Ka qenë një film me Michael Jacksonin pa, me Bugs Bunny në karton që mm, luajnë basketbol. Kë ka qen nga ajo kolonsanore. I used to think that I can And life was nothing but an awful song But now I know the meaning of true love I need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 I believe I can find See I was on the verge of break can't I sometimes in silence can seem so loud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 it every night and day, spread my wings and fly away, I believe I can show, I see me running through that open door, I believe I can fly, I believe I can fly, oh, I believe I can fly. e Hello, mishë të keni ardhur në klubin e mqesit 98 minuta në këto momente Jeni me Blendin, me Jerin, me Altinin, me Olten dhe me Lorin <coughs> Okej, okay. atëhere, Miq Jeni gati? Gati, gati jeni për per... per... Kërim rritur drejtë fundit të programit për tirin e sotme Gati? Po, po. po. Tëm... Dhe Olta ka një list me fitues që duhet i apë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 Botanika ishte kjo. Botanika, botanika pra, pitologjia dhe botanika janë sinonime. Pitologji do thot botanik. Unë e di, unë e di. Faleminderit. Ilumte Neas. Bravo, bravo. Ilumte Neas. Bravo Nea. Mira, kam jetë fundit nga mm. këto mund të jenë nga tekstet shkollore, varet se çfarë dege keni mbaruar, por kjo është e fundit që kemi për sot. 99.95 e masës atomike që ndron në këtë pjesë të atomit kujdes 069207222 dërgo një mesazh djuaja pa haruar dhe emrin për të qenë fitues 99.95% e masës atomike që ndron në këtë pjesë të atomit miq dashur cilas pjesa e atomit ku qëndron 99.95 po thua se gjithë masa e gjithë masa atomike Ah, ek hija një studim për uh, mm -hmm. gjithë uh, mikrobet që mund të përçohen me kufjet, e ke zgjuar për kufjet. <të të> kufjet në me përdorim të të futjes të, në vesh, atë më të rrezikshme. Janë njëra nga mënyrat më të rrezikshme për të marr infeksione nga më të ndryshmet, jo vetëm veshit, po por edhe të tjera. Po, po uh, se, që zgjën një problem shumë akuti, që, që kujdes me përdorimin e kufjeve që futen në vesh duhet të jenë në mënyrë strikte personale pasi don një herë ti përdorosh ose të ti përdorim për shumun e të tjerët mund mjaftoj që të bësh një rezit um, për shofurin shoj të dashur koleg mos më përdorni kufjet ju lutem janë personale si përdor oltan e kemi gjithë kufje personale dhe kemi jo ngatë ato që futen absolutisht pastaj ne si në fushim kemi ato që rrinin jashtë veshit po un ju rrej ato që më përdorni kufjet në kufje jo kufit në vesh Qekua, kufja ime ka një vënd të malë këtu ku mund të fute të veshti dhe unë fust të veshti Paske veshti me dhëmë si paske veshti <laughs> E qëtishme që gosa tona ka në kufje që fute në veshti në vencet të fust një veshti hmm. në to Komplet si... Kunder... Si do i do, procesi, do, si naturaq Kut do dalojmë në nga ju Kufje tona janë si kufje femra Ose ose vinile, oh, mm, <laughs> ne, se, po sigurisht, sigurisht, më nesh kuy. Po bi vini re, më kujdes. A ka prodhuar frëngu? Gjithë mesazhet subliminale është gjithandaj. Nëse po këto këto tuaja, ato që futen brenda janë më. Jam jan më dë dëmshë. Jam më dë dëmshë, kujdes me me ato. Ti jeni strikt me ose ose përdorin me klofa që ndrohen, ose që mund o, ose mundi pastrosh. Ose mundi pastroba, pa, edhe rris tash ti pastrosh. Orë minut. Me se i pastron. Me, me alkol. Po, me alkol, kjo do të ishte gjë mirë. Këshillo 90 gradë, edhe një tjetër që është antibakterial. Antibakterial. Oh, në asum, <laughs> në por... si, si anti-bakterial. Uh, në të njëjtën kohë. Si ti dëgjor bionthe me antibakterial. Mirë. Në fillim me pak vështirësi, pastaj jam merr dorën. Është vërtet. Mirë, ëhm um... Kaç për sot në klubin e Mqjesit, kemi bërë një listë të gjatë me ish tashu tek faqja jonë në Facebook, Facebook i kompanion klubi i Mqjesit. Me gjëra që njerëzit bëjnë që ju bezdisin edhe që ju bëjnë ndoshta që të reagoni, edhe nis nga mbllazhit ja ngrënia e farave, ka qenë një favorite, pashë njerëzit nuk durojnë të të faharë njerëzit han fara, njerëzit që qeshin me zot lart edhe pse kjo nuk ka tavolinë, nuk ka tavolinë. Jo, po zgjornisht është që s'u se kur janë në një lokal për shkakun. Po, më vjen muhabeti okay. të qeshur shumë. Dash vetëm muhabeti deri të ta vë. Më mirë më mirë kur qeshin sesa kur shaan, se ka edhe kështu. Mbesë sin shumë kur rani dhe kur këndojnë me automatik të të, të karriga tjetër për shkakun. E kam shumë bezdisë kur jemi në plazh zonë dhe vjen njëri me automatik edhe kërkon që të vrasë disa veta. E kam përsysh si zë ndodhi vjetë apo thjesht shumë shumë. Shumë bezdisme, si fenomen kështu. Vetëm zhurma e shetsuese. Po. Falënderit dalini. I vrapën të tora këtu. Pa, vjen policia pas sa, jo do, jo hapuni këtej, jo zon krimi, jo ku diun sa çfarë këtu, vetëm skron do të. Është një çik. Do të bëhesh për sa ditë. Ej ti na. Mund të shëmbërtish ka tjetër për shkakun. Më komode më nuk ishte ndollur, nuk më marr, brava, ku diun i vën. E sjeroshin bazën. Mbas e pyllin, mbas e kështu. Tek çe tek. Po vetëm mam tek për tek. Nëse, okay, ojta, i jemi me fituesin. Ku içi fondit ishte bërthama. Jennifer don dy bileta për nastin e Plex. Bravo. Dhe nuk kam fitues tjetër. Vetëm Jenny, vetëm një bileta. Ah, vazhdim fitues të tjerë. Nuk kam fitues të tjerë. Për ok, për kemi të gjitha. Po, saktë kam shumë. Ikim. Mirë. Faleminderit, Olta. Faleminderit edhe ju për dëgjimin sot në klubin e mëjesit. Miqtë e dashur, ne do të kthehemi sërish nesër mbas 21 orës. 21 orës plot? Po. Ne sërish blendi deri arti Olta edhe Lori. Falem, kalofshi bukur. Për ti përcjell çdo mëjesim. Ikim. Mjërë papëshim. Mjërë papëshim. Do tjetur kësë të zahimi më spak në Music Box në Valje dhe Kljove FM në 100.4. Ose ombisin një program i shkërqyër, muzikor, si zhë dhe tjetur. Mbyllar Kid Fire të një kjo është The Suburbs dhe është kënë shumë e mirë. Mjërë papëshim.